Eduard Anselmus Rosár. Fél év betelt még elérkeztem oda, hová indultam. Pénzt kellett szereznem előbb. Testi munkával próbálkoztam. Fát vágtam, vizet hordtam a tanyákon, ástam, kapáltam, de a bér nyomorúságos volt, és este úgy zuhantam fekhelyemre, mint a fatönk. Nem, ez állatnak való nem embernek. Főképpen nekem nem, aki egészen más dolgok felé törekedtem. Ambergben hozzászegődtem egy vásári szemfényvesztőhöz. Olasz származású, hadarú, apró emberke volt. Fürges, simulékony, mint a gyík. Messzer Vincenzo Giacomini-nek nevezte magát. Egyetlen tudományt ismert, de azt azután alaposan. Hogyan kell a butaságot és hiszékenységet megvámolni? Tenyérből jósolt, különféle csodaszereket készített, terméketlen asszonyok, hanyatló erejű férfiak számára, szerelmes leveleket, alkalmi verseket gyártott, de ha kellett, fogat is húzott és eret vágott. Kitűnően értett zárak, lakatok kinyitásához, apró tárgyak eltüntetéséhez és idegen zsebekből való elővarázsolásához, olyannyira, hogy az olasz hatóságok jobbnak látták, ha működését az ország határain túlra helyezik át. Önmagát és művészetét határtalanul tisztelte. Komoly dolog ez, Hans, mondotta a cinizmusnak és nagyképűségnek humoros vegyülékével. van születtél, hogy találkoztál velem. Figyelj és tanulj, ez a tudomány aranyat ér. Ha tenyeret nyújtanak feléd, tégy úgy, mintha elmerültem figyelnéd, de közben nézd meg az embert, aki előtted áll. Nem nehéz ráismerned, melyik csoporthoz tartozik, tizenkét sémát kell megtanulnod, valamelyik biztosan ráillik. Fontos, hogy sokat beszélj, keverd, fond, önsd a szavakat, áldozatod majd talál bennük szemet magának, amelyet hálásan lenyakal, és utána szédült kukorékolásba kezd, milyen nagy dolog történt vele. A csodaszerek alapanyaga pedig a víz, ne felejtsd el. Varázserő mindig a ráragasztott címkében van, Pontos analógiája ez az embernek. Belül víz, kívül név és rang. Minél rosszabb íze van az eszenciának, annál inkább hisznek benne. Ezért sózd, borsozd meg alaposan, tégy bele ecetet, hogy ünnepélyes rémület fogja el azt, akinek nyelvéhez ér, bele pedig égesse át akár a tüze. Érezze, hogy lenyelt valamit. Sok kiéget kráterből csalogattam így bengáli üzet elő. Egész légió kereszt fiam van. Betegeim mind azt hitték, boldog kínnyukban ők nemzették a -e fiakat, s az asszonyok szerencsére nem árulkodó természetűek, ha saját méhük gyümölcséről van szó. Ezért maradhatott fenn a szeplőtlen fogantatás legendája annyi ideig. Egy gyógyíthatatlan baja volt Messer vincenzo -nak. Nem szeretett fizetni. Csak a jogosságát ismerte el. A kiadásokét szenvedélyesen tagadta. Ne légy hálátlan, hans mondta sértődöttem, mikor a béremet sürgettem. Én nem pénzzel fizetek neked, a művészettel, amelynek titkába beavattalak, vagyont kereshetsz majd. Én már öreg vagyok, nyugalomba vonulok nem sokára, és átengedem neked a terepet. Légy türelmes! Éppen mert beavatott művészete titkába, nem voltam hajlandó tűrni, hogy engem is becsapjon. Teherhordó állat, csodaszerárus, kikiáltó, pénzbeszedő, mosónő, szakács, szállást csináló famulus voltam egy szemében. És nem láttam érte egy lyukasgarast sem. Néhány hónapi dicsőség után faképnél hagytam a vénszélhámost, zsebemben pontosan azzal az összeggel, amelyet előre kialkudtam szolgálatom fejében. Egy ideig elmélkedhetett rajta, micsoda ügyes tanítványt veszített bennem, párnája alól vettem el a pénzt, és ő még csak fel sem rá. Nürnberg mióta először hallottam róla, a határtalan lehetőségek mesevárosa volt képzeletemben, amelynek körvonalai, színes kötbe vesztek, tágultak és változtak szüntelenül. Bármilyen sokat vártam a sorsának drámai tetőpontján forrongó várostól, mikor megpillantottam, nem éreztem csalódást. Szépsége elragadott. Varázslatos ékszerdobozként csillogott a vadregényes, smaragderdős, hegyes tájölébe ágyazva. Templomainak, kápolnáinak, vártornyainak gótikus csúcsai, áhítatos és zenei hatást keltettek, mint egy zsoltár szárnyaló hangjai. Lejtős, macskaköves utcáin, a derűs mézes kalácsházak között megtorlódott és tömeggé vált a sok embertöredék, amelyeket vándorlásaim alatt láttam. A különféle német tartományok tájszólásai mellett gyakran hallottam cse, francia és olasz szót is. Ahogy szédülten, tágszemmel és nyitott lélekkel végig a városon. A céhek utcáinak szűk csatornáin, a templomtér, a piac tér kiszélesedő öblein át, lármás diákcsoportok, termetes kofák, bársonyzek és vándorlegények, leszorított mellű szüzek, alvajáró pillantású apácák, barna piros képű, nagyhasú, vidám szerzetesek, az két arcú papok, Ijesztő sebekkel borított koldusok, Vörös foltos teheneket vezető Trágyaszagú parasztok, Nagy kurjongatással utat követelő Lovasok, árut szállító, Trágárságokat kiáltozó, Lögdösödő inasok között. Néhány héten át boldog elveszettséggel a városban, S mikor utolsó fillérem is elfogyott, Munkát vállaltam egy kis vendégfogadóban, A Szebáldusz templom közelében. Fát vágtam, vizet és málhát hordtam a szobákba. Nem árultam el, hogy tudok írni, olvasni, mert akkor egész nap a konyha mellett a sötét irodában gubbaszthattam volna, én pedig nem akartam kiállni az események sodrából. Látni, hallani, figyelni kívántam minden érzékemmel. Résen állni, hát ha a sors elém dobja ebből a folyamként hömpölygő tömegből azt az embert vagy lehetőséget, amely célom felé segít. A víz és málhahordás érdekes tapasztalatokhoz juttatott. Rájöttem, hogy hálószobájukban az előkelő átutazó dámák vagy tisztes polgárasszonyok a szolgálójukat vagy öreg álmos kísérőjüket lerázták valami ürügygyel, teljesen hasonlók a dörgölődző konyhalányokhoz. Izmos jóképű fickó voltam, és szerettem mosakodni. A csendes, sötét, zárt szobák s a helyzet átmenetisége Ellenállhatatlan alkalomként hatott ezekre a nőkre is. Csodálkoztam, mennyire egyképűvé válnak alig leplezett gerjedelmükben, arcuk, kis esztelen hangjaik, mozdulataik, maga kelletésük azonosságában. Ha éppen futóét vágyam támatra, rá, belekóstoltam a tudásfájának fájának felkínált gyümölcsébe, de ebben a formában nem sokat jelentett nekem. Túl szenvedélyes, töprengő, transzcendens nyugtalanságoktól terhelt voltam ahhoz, hogy az életet bokácsó szemével nézzem. Minden gondolatomat, egész valómat a rögeszmévé erősödött ide a töltötte be, hogy a halál íze megrontja az életet. Az élet gyönyörű, de mit ér, ha az ember néhány évig el csak, ha pár futó öröm után kiéget roncsá válik, Izmai elpegyhüdnek, fogai kihullanak, és élete ellobban, mint a gyertyaláng. Nem értettem, az emberek hogyan tudnak meggyőződéssel tülekedni, cifrálkodni, nagyképűen címet, rangot viselni, nősülni, gyermeket nemzeni, mesterséget folytatni, mulatozni, utazni, misékre járni, prédikálni, könyveket írni, olvasni, gyógyítani, tanulni és tanítani, mikor életük bármelyik pillanatban véget érhet. De jó esetben néhány évtized múlva biztosan véget ér. Ha temetésre mennek, és a halott arcában szembenéznek saját halálos ítéletükkel, miért nem rohannak el a temetőből, házukból, családjuktól, munkájuktól, hogy megkeressék valahol az örök életet, az elixírt, a végtelen gyönyört és végtelen ifjúságot? Ez az elixír van valahol. Akár milyen nehéz hozzájutni. Ha nehezebb hozzájutni, mint a föld legnagyobb kincseihez és a legkorlátlanabb hatalomhoz. Mégis van. És mit ér mindaz, amit a föld nyújthat? Mit ér az egész föld maga, ha meg kell halni? Néztem az utcákon hullámzó tömeget, ahogy fecsegve, nevetgélve sütkérezett a napon. Néztem a karomban fekvő asszony kétől eltorzult arcát, s ugyanazt a megrendülést éreztem. Hát nem tudják. Nem gondolnak rá? Azt hiszik, őket elkerüli? Nem néz vissza rájuk a tükörből, amelybe belemosolyognak, merev, hullafoltos, nyitott szemű, leesett állú arcuk? Miért foglalkoznak mással? Nem érzik, hogy minden pillanat drága, hogy a következő pillanatban késő lehet? Egy hűvösödő októberi napon szerény vendég érkezett a fogadóba. Első pillanatban fel sem figyeltem rá. Olyan alak volt, akiről elsiklott a szem. Sötétruhás, tömegbevesző, színtelen háttérbe húzódó. Kékre festett vasfogantyús faládában maga cipelte holmiát. Olcsó, udvari szobát bérelt. Mikor a fogadóssal beszélni hallottam, futólag megállapítottam, hogy jól, de idegen akcentussal beszél németül. Mivel néhány franciával akadt már dolgom, Kiejtéséről és nevéről azt gondoltam, francia lehet. Eduard Anselmus Rosárnak hívták. Este felé meleg vizet vittem a szobájába. Az asztalnál ült, és különös ábrákat rajzolgatott. Körző hevert mellette, könyökénél nyitott könyv, előtte tus és papír. A tussal húzott, több átlóval cikkekre osztott körbe számomra értelmetlen jeleket rajzolt. Ez a furcsa tevékenység rögtön felkeltette érdeklődésemet. Gyorsan, lopva körülnéztem. Az éjjeliszekrényen szekrényen néhány könyv hevert. De alkímia! Olvastam el hirtelen a legfelső címét, és torkom kiszáradt, szívem őrülten dobogni kezdett. Felindulásomban megfeledkeztem magamról, és földbe gyökerezett lábbal állva maradtam. Mikor felpillantottam, Szemem rosár, rajtam nyugodó, érdeklődő, de hűvös pillantásával találkozott. Vársz valamire? kérdezte nyugodtan. Kínos ostoba zavar öntött el. Talpra esett ravasságom, hegyke fellépésem, amelyet az egy év óta tartó, tapasztalatokban gazdag kóborlásom alatt szereztem, egyszerre félszeg kölyök ijedelem mély omlott össze a rám szegeződő, kékes zöld, átható szem hideg fényében. Nem adoktam. Bocsánat, uram, és iszkoltam kifelé. Mi volt ez? kérdeztem magamtól, mikor kamrámban egyedül maradtam. Egy könyv megpillantása hozott volna ki a sodromból. Más utasoknál is láttam alkímiáról szóló könyvet. Az akkori időket átidatta ez a gondolat. Az emberek még elég tudatlanok és mohók voltak hozzá, hogy divatot csináljanak belőle, és eléggé felületesek, hogy csak piszkos sárga habját halásszák le az alkémia mély óceánjának, az aranycsinálás lehetőségét. Nem, Eduard Anselmus Rosár légköre, szeme, szeme és arca, egyéniségének villanásszerű megnyilatkozás adult fel ennyire. Olyan volt, amikor szembenéztünk, mintha egy bűvész a kalapjából óriási várkastéit varázsolt volna elő. Csendes, sötét alak, rejtőző, szerény, jelentéktelen. Azután hirtelen kiárad belőle valami, mi is, hatalom. Igen, sok emberrel találkoztam már, ostobákkal és műveltekkel, hencegőkkel és megalázottakkal, urakkal és pórokkal, különcökkel és szélhámosokkal, de egyikben sem volt meg ez az erő. Vajon... És erre a gondolatra tűzömlött át testemen. Vajon ő volna az, akire várok? Az éjszakát álmatlanul töltöttem. Ha a percekre nyugtalan alvás nyűgözött le, szórói egységre riadtam, hát ha reggelre hűlt helyét találom. Annyira kínzott ez az érzés, hogy csendben kilopóztam kamrámból, mezítláb végig surrantam a mély álomba merült, fogadó kőkockás folyosóján és tájához lapultam, hogy hajjam lélegzésének ne szét. Reggel alig vártam, hogy szobájába jutsak. Már nem találtam bent, fehér neműje a szekrényben volt, de könyvei hiányoztak az éjjeli szekrényről. Kék ládája az ágy alatt állott, lelakatolva. Később, délelőtt, mikor valamiért át kellett mennem az ivón, ott láttam rosárt egy csomó berúgott diák és vándorlegény között, ahogy széleskedvel mesélt nekik. Mulatságos borsos história lehetett, mert hallgatói ajkáról vastag, kélyes, zsíros nevetés buffant fel minduntalan. Behúzódtam a lépcsőfeljárat kazadokkal tömött ürege alá, és onnan figyeltem ezt a sokarcú, érthetetlen idegent, akiben tegnap a kiválasztottak rendkívüliségét véltem látni, és aki ma úgy viselkedik, mint egy része kókler, mint Sebastian. Szíven ütött ez a hasonlóság. Hányszor láttam őt is a kocsma asztalánál, kipirultan a csillogó szemmel, leesett, bambaszájjal figyelő hallgatók között, akik önfeledten szívták magukba a szavakkal űzött Szinte hallottam múltból hangzó hangját egy-egy ilyen orgia után. Keserű volt és fanyar. Láttad a mai produkciómat? Kérdezte epésőn gúnyjal. Sikerem volt, mi? Ugyanígy egy csomó júnak is előadást tarthattam volna. Bámultak, nevettek, szörnyülködtek, s utána legeltek tovább. Gyűlölöm, és mennyire irigylem őket. Sötétfejű állatnyáj, de soha sincsenek egyedül. Egymás mellett büdös testéhez bújnak, és egyforma gondolatköt kavarok tompaljukban, éterről, itarról, szeretkezésről. Én rettenetesen egyedül vagyok közöttük, Hans. A lelkemben belül már elpusztultam az egyedülléttől. halott vagyok. Azért beszélek, ágálok, kiáltozom sokszor, mert félek ettől a hullától a lelkemben. Ha te nem volnál nekem, Hans, régen felakasztottam volna magamat. Talán ez a szikár, sápad, zöldeskék kékszemű férfi is menekül valami elől, Mikor a tömegbe, a nyáj közé veti magát és nevetésbe takaródszik. Talán árruha rajta is, mint Sebastianon volt. Tegnap esti arca, és ez a mai, túl nagy a szakadék. Titok van itt. Rosár mélyebben érdekelt és vonzott, mint egy nappal előbb. Figyeltem, nem veszítettem szem elől. Este újra meleg vizet vittem a szobájába, megint az asztalnál ült, olvasott. Elmélyetten nézett fel egy pillanatra, aztán újra könyvébe merült. Ez a remvillantott arc más volt, mint a három, amelyet ismertem. Komoly, de átfűtött, feszült, mégis határtalanul szelíd, mint egy naptóra jogó, eget tükröző, sima víztükör. Lassan matadtam a szobájában. Néhány csepp vizet töröltem fel a padlóról, hogy könyve alá lesve elolvashassam a címét. Csak Albertus Magnus nevét sikerült nem. Már éppen menni készültem, mert feltűnés nélkül nem húzhattam tovább az időt, amikor nyugodt hangja lecsapott rám. Tulajdonképpen mit akarsz tőlem? Hirtelen szembenéztünk. Kérdése annyira váratlanul ért, hogy csak datogni tudtam. Én, én, én... Lesel utánam. Tegnap az ivóban a lépcső alól több mint egy órán át figyeltél. A könyveimet kémleled. Tudsz olvasni? Igen. Mintha mesztelenül, de teljesen bénultanáltam volna átható pillantása előtt. Ki tanított? Ki vagy? Önmagam előtt is váratlanul hatalmas belső erő lendített meg. Térdre roskattam előtte. Forrón, sóvárgó könyörgéssel, szaggatott összevisszaságban buktak kiszájamból a szavak. Szolgálni szeretném önt, uram, fizetés nélkül, csak azért, hogy tanulhassak. Azért jöttem el hazúról. Hans Burgner a nevem. Egy öreg rokonom, az egyetlen barátom foglalkozott velem, Sebastian Dornernek hívták. Alkimista volt, meghalt. Neki nem sikerült, de én tovább fogok jutni. Nekem tovább kell jutnom, mert... Aranyad akarsz csinálni, ugye? Hangja inkább szomorú volt, mint gúnyos. Nem, az aranycsinálás nem érdekel, mondottam hevesen. Hanem... Az... elixír. Hangom megremegett, és elfulladt a szenvedélyes izgalomtól. És... Miért akarsz te tovább élni, mint a többi ember? Kérdezte csendesen. Szeme fürkézőn pihent rajtam, latolgatott magában. Ön bele tud nyugodni abba, hogy meghal? Látott már halottat, uram? Látta azokat, akiket szeretett, akiknek szavában gyönyörgödött, akikhez menekült, akiknél melegedett, romlott húsá oszlani? Önnek nem háta mögött járó, sarkára taposó, gonosz szavakat csukdosó egyetlen ellensége a halál? nézett. Furcsa egy fickó vagy, mondta szintelenül. Állj fel, kérlek, mert nem szoktam meg, hogy oltárnak nézzenek. Mikor szégyenkezve felkászálódtam, ő is felállt. Arca meg merevedett. Csak azt nem tudom, miért fordultál éppen hozzám ezzel a kívánságoddal. Szegény, tanulmányúton lévő orvos vagyok. Gyalogosan utazom, és nincs szükségem szolgára. Rábámultam. Törődött, öreg embernek láttam hirtelen. Mit is akarok tőle? Annyira meggyőző volt így, hogy mindaz, amit előzőleg gondoltam róla, lázálomnak tűnt. Szégyenkezésem is nőtt önnőtt, bolond viselkedésem miatt. Bocsánat kérést hebegtem, és alig vártam, hogy kívül kerüljek az ajtón. Eszerős leszek lassan. Háborogtam magamban zavarodottan. Minden jöttmentben adeptust látok, aki köpenye alatt a kövét sétáltatja a világon át. De különös módon, ahogy távolabb kerültem Rosártól, és visszagondoltam rá, összezsugorodott a hatás, amelyet legutoljára keltett, és előtérbe tolult a titokzatos ábrákat rajzoló Albertus Magnus könyvét olvasó és az ivóban alakoskodó sokarcú idegen, aki most is állarc alá rejtőzött előlem. Mert Egyszerre világosan megéreztem, állarc volt ez is. De miért alakoskodik annyit? Valami bűnt követett el, és most menekül a következmények elől? Nem, Rosár nem követhetett el bűnt. A bűnöző fél, és Rosárban nyoma sincsen félelemnek. Miért akar mégis másnak látszani? Az italos, ajas csőcselék előtt velük egyképűnek, előttem szürkének, jelentéktelennek, és... Megint Sebastian szavai csendültek meg bennem. Arra a kérdésemre felelt, hol vannak az igazi adeptusok. Sehol, fiam, nem látod őket, bujkálnak, Tudják miért. Mindenütt felöltik a környezet színét, alámerülnek a tömegbe, alakoskodnak. Miért utazik Rosár gyalogosan, egyedül? Szegény orvos vagyok, nincs szükségem szolgára. S abban a pillanatban megszületett bennem a bizonyosság, Hogy Eduard Anselmus nem lehet más, Csak egy ilyen bujkáló adeptus. Másnap délelőtt, mikor nem volt a szobájában, Messzer Vincenzo Giacomini avatott keze alatt szerzett ügyességemmel Kinyitottam a ládáját. Könyvek, csillagászati műszerek, írószerek voltak benne, És egy csomó francia aranypénz. Nem szépítem a dolgot, Betörtem hozzá. burgner nem válogatott az eszközökben. Primitív indulatokkal telített nyersanyag volt belül, s erre a veszedelmes lávaforrongásra még nem vetődött rá az erkölcsi meggondolások csitító, lehűtő, esti árnyéka. A ládában megtaláltam Albertus Magnus két munkáját. Arnoldus Villanovárus, Testamentum do Obis Libris Universum Artem Chimicam Cumlectenset, Három csillagászati szakkönyvet, és alattuk egy vörös szatján bőrbekötött, zárral ellátott jegyszőfüzetet. Mondanom sem kell, hogy ez az ár sem képezett akadályt előttem, annál is inkább, mivel úgy éreztem, rosár titkának kulcsát tartalmazza. Szekretorum traktatus állott az első oldalon kézírással, tehát nem tévedtem. Igen ám, de a nagyrészt latin szöveg francia és német beszúrásoktól hemzsegett, én pedig csak a rövid német szövegeket értettem meg. A latint igen kevéssé, és a franciát egyáltalán nem. Reszkető kézzel, izgatottan minden neszre fülelve lapoztam a füzetben, rosár úti szerűen dátumokkal vezette feljegyzéseit. Egy német szöveg hirtelen a szemembe ötlött. Az én titkomra hiába lesel. Ki kiálthatnám a háztetőkről, akkor is titok maradna. Megrettentem, mintha hangosan rám szóltak volna, Verejtékezve, vad bogással tovább Hirdethetném ezt a titkot, Mint a nap, a hold, a csillagok az égről, Mint a föld az emberek lába alatt, Mint a víz, a tűz, a szél, a növények és állatok. Nem értenék. Miért értenék meg a nagyvilágot, Mikor a kisvilág, saját testük és lelkük, Hétpecséttel lezárt titok előttük. Ezután francia szöveg következett, Majd újra egy mondat németül, Amely latinul folytatódott. Arany és elixír. Egyikkel hullátékesítenek, A másikat, ha hozzájutnának, A rothadás férgeinek szájába tömnék, Hogy hízzanak tőle. Miként kevés embernek tulajdona ez a művészet, Úgy ritkán kerül napvilágra is, Dicsértessék Isten mindörökké, aki a maga mérhetetlen hatalmának egy részét velünk legalacsonyabb teremtményeivel közli. Később megint németül. Aki sokáig él, változtasson nevet. Flamel nevét például túl sokan ismerik. Nem lehetett két többé. A dátumokat követve izgatottan a fejezések végére lapoztam, és megtaláltam, amit kerestem. 1555. október 12. napján. Hansburgnernek Burgnernek hívják. Vad, csiszolatlan, veszedelmes és megható. Talán az érdekel benne, hogy emlékeztet valakire, akinek arcát tükörben néztem valamikor a káosz idején. A láda nehéz, és én eléggé kényelmes vagyok. Vigyáznom kell, hogy a testemben lévő gyengeségek lene győzzenek. A szánalom például. Letérdelt és az elixírről beszélt. Értelmes, de olyan formán, mint egy fiatal állat. Ijesztő reflexek szunnyadnak benne. Ő maga sem tudja. Szeme követ minden üvé. Sajnos a kutyák mindig meghatottak. Kezemben volt a fonál, amelyet követve beosonhattam hozzá, a zárkózottságának jégfalán nyíló titkos kis kapun. Sajnált, és érdekeltem őt. Nem volt tanácsos tovább a szobában időznöm, helyre kattintottam a jegyzőkönyv zárát, mindent visszarendeztem a ládába, lelakatoltam, és az ágy alá toltam. A rétegekre bontom azt a sok összeszövődő áramlatot, amely Hansburg nerbel kavargott, miután elhagyta rosár szobáját. Még ma is ámulnom kell a hatalmas ellentmondásokon, a sötétség és fény, tűz és víz elemeinek egy időben való jelenlétén. Ugyanaz a káosz ez, mint amely születő naprendszerek és bolygók, égő, erjedő, gázokra bomló, robbanásoktól szaggatott spirálködeiben forrong. A boldogság, hogy rábukkantam magiszterre, együtt lángolt benne a szinte bálványimádó csodálattal és vágyjal, hogy minden erejével alázatosan szolgálhassa őt. De a lelkesedésnek ünnepi fehérizzása megfért benne az alattomos tervezgetéssel, hogyan fogja bekeríteni és arra kényszeríteni a mestert, hogy akarata ellenére mégis szolgálatába fogadja őt. Betörése, hazugsága egy pillanatig nem zavarta, s nem töltötte el bűntudattal. Természetes, hogy meg kellett győződnie, s az is érthető, hogy Rosárnak nem szabad tudnia róla, mert, mert akkor szóba sem állna vele. Szerencsére nem tud róla. S a tett, amelyről nem tudnak, nem is történt meg. Este bekopogtam a szobájába. Izgatott voltam, de elszánt. Pillantása nem volt barátságtalan, ahogy felnézett rám. Jegyzőkönyve becsukva pihent előtte. Kopogásomra csukhatta össze, Mert az asztalra fektetett hosszú szárú náttól vége Még nedvesen csillogott. Szótlanul megálltam előtte, az alázatos, tiszteletteljes félénk sóvárgás, amely szememben ült, valódi volt, csak éppen töredéke azoknak a másfajta dolgoknak, amelyekkel még telítve voltam. – Nos, kell Hans? – kérdezte. Biztatójelnek vettem, hogy kereszt nevemen szólított. – Szeretném megkérni a magisztert, vállaljon el tanítványának. Szépen keresek itt a Sebaldusban, fizetnék érte. Esténként venném az órákat, ha... De mire tanítsalak? Értek egy keveset latinul, azt szeretném jól megtanulni. Az orvosok tudománya is érdekelt mindig. Nem akarok egész életemben málhát hordani. Talán sikerül kiverekednem magamat úrnak, tudósnak. Könnyen tanulok, nem lesz sok baja velem. Elgondolkodva nézett rám. Ajka összezárult, szeme elsiklott rólam. Éreztem, távolodik. Újra a megfoghatatlanba tűnik előlem. Ne utasítson vissza. Kérem, könyörgöm, uram! Hangom megremegett a forró aggodalomtól és kétségbeeséstől. Tanulni akarok. Úgy sóvárgok a tudásért, mint más férfi az asszonyok teste után. Szegény vagyok, nincs senki ma világon, aki támogatna. Sebastian, a barátom, az egyetlen, aki foglalkozott velem, meghalt. Ne taszítson el ön is. Ez az élet elviselhetetlen nekem. Segítsen rajtam. Szeme hirtelen visszafordult rám. Pillantása némán, hosszan pihent rajtam, S úgy éreztem, átjár, átéget, Lelkem, legtitkosabb gondolatom mélyéig. Tudom, hogy félig hazudsz, félig igazat mondasz, Tudom, miért kapaszkodsz belém, Éles, ravaszeszed ellenére éretlen vagy még, mint a vackor. A tudás fegyverré lenne kezedben, vagy tolvaj kulcsá. El kellene, hogy küldjelek, de nem tudlak elküldeni. Valami köt, amit nem értek, mert szorosan rám vonatkozik. Talán jobb, ha szem előtt tartlak, különben a hátam mögött Felfogadlak, és tanítani foglak. De ennek a világnak a tudományára. Hiába vársz tőlem megyebet. Kisegítelek a szolgasorsból. Ha szorgalmas leszel, módot nyújtok rá, hogy vizsgákat tégy és diplomát szerez magadnak. Családot alapíthatsz, megbecsült polgárrá lehetsz. Pénzt, hírnevet szerezhetsz magadnak, törekvésed szerint. De ismétlen, csak erről a világról, és egyetlen rövid emberi életről van szóhánsz. Megértettél? Igen, uram. Ezek után is hozzám akarsz szegődni? Várj, fizetést nem kapsz? Néhány hét múlva elindulunk innen, Pádua felé. Neked kell a ládámat vinned, bevásárolnod, az utazás, szállás körül mindent elintézned. Szállásodat, kosztodat én fizetem, s ha a ruha vagy a cipő leszakad rólad a szolgálatomban, újat veszek helyette. Köszönöm, uram, ez több, mint amit reméltem. Boldog vagyok, boldog vagyok, majd meglátja, meglátja, hogyan hálálom meg önnek. Megszolgálom, Isten engem úgy segéljen. És akkor egész szívemmel hittem is, amit mondtam. Így lettem szolgája és tanítványa Eduard Anselmus Rosárnak, az alkimistának. Azt hittem, saját ravasságomnak köszönhetem a sikert, s ő, bár sokat tudott és keresztül látott rajtam, saját sorsát mégsem látta meg bennem, csak érezte. Azért nem tudott elutasítani. Az én mohó tudásvágyam és elég szír az ő mély emberi jósága, szánalma, türelme irántam. Noha világosan felismerte éretlenségemet, a nagy tervező pontos előkép után egymásba fonódó mintáját szőtték tovább a hatalmas sors szövevényben. Kerestük egymást, vártunk egymásra, és találkoznunk kellett a 16. század Nürnbergében, hogy én egy új tapasztalati szakasz kiindulásáról nekilendüljek egy különös körívnek, ő pedig befejezhesse földi életének körforgását. Rosárnak sok futó ismerőse volt Nürnbergben, akikkel néha összeült és elbeszélgetett a Szabáldusz ivójában. de barátja csak egy. Amadeusz Bár, a Zollerni gróf könyvtárosa. Csak nem naponta meglátogatta őt a kastélyparkban lévő kis ahova a göthös emberek kiszorult a vendégekkel zsúfolt Zollerni palotából. Úgy látszott, csöppet sem volt terhére ez az elkülönülés. Rengeteg por, Könyv és kézirat vette körül, mintha betűn aludt, betűvel táplálkozott, betűt lélegzett volna. Nagy, súlyos könyveket kölcsönzött Rosárnak, amelyeket nekem kellett szállásunkra cipelnem, ezért néha elkísérhettem őt bárhoz. Egy ilyen alkalommal Rosár akarata ellenére tanúja lehettem izgalmas vitájuknak, amelyet az alkímiáról folytattak. Miután letettem az olomsúlyú könyvet, amelyet visszahoztam, és Rosár kiválasztott helyette egy másikat, hazaküldött tanulni. Nekem azonban más szándékaim voltak. Megkerültem a házat, a nagy, sűrű fák között visszalopóztam nyitott hátsó ablakához, és lehasaltam egy csomó burjánzó gaz szúrós egresbokor közé. Amadeus bár bolondja és zsenie volt a vitatkozásnak. Rosár csak beszélgetett, de szelíd, mosolygó nyugalma, Lenyűgözte lassan a lángoló karddal riposztozó aprók és lucifert. Én ösztönösen megéreztem Rosár felsőbségét. Ő, aki sokat tanult és tudott, felismerte. Amadeusz bár világos, analitikus koponya volt, s míg Rosárral össze nem került, heves tagadója, harcos ellenzője az alkímiának. Erős, kitűnő és mulatságos érvei voltak ellene, nem tájékozatlanul rontott neki, hanem alapos tapasztalatok után. Most is bár indította el az ütközetet néhány kategorikus kijelentéssel. Az univerzális gyógyszermeséje népbolondítás, mondotta, és a nagy dobbal hirdetett transmutációkról később mindig kiderült, hogy értéktelen fémsárgítás volt a fajsúly megváltoztatása nélkül. Rosár csendesen azt kérdezte erre, vajon Flamel Miklós esetében is kiderült egyesmi. ilyesmi. Flamel nevének említése érthetően még éberebbé tett. Noha a téma, amelyet megpendítettek, amúgy is részegítő italként hatott rám. Nem, bár hangján hallottam, hogy csúfondárosan mosolyog. Nem derült ki. A tartós felhőzetről nyilván az emberi ostobaság gondoskodott, Flamel ügyesebb csirkefogó volt, mint a többi. Lehet, mondott a rosár. Félek, hogy engem is az ostobák közé sorol, tehát alig merem bevallani, hogy nem rég mikor beszéltem vele, rám határozottan becsületes és szerény emberbenyomását tette. – Kivel beszélt? – kérdezte bár elképedve. – Flamel Miklossal. – Mikor? – Két év előtt, Egyiptomban. Kereskedőkaravánnal utaztam, hogy bizonyos fajta növényt megszerezzek, amelynek főzete a gennyedő szembetegség ellen kitűnően alkalmazható. Egy betegem szívesen vállalta az út költségeit. Kis csoport, mint egy öt ember haladt előttünk a szikkadt a homoktengeren át. A déli hőségben utolértük őket. Az ősi temetkezőhelyek helyek hűvösébe húzódtak be egy francia házas pár három szolgájával, és mi követtük példájukat. Mivel honfitársaim voltak, hozzájuk léptem és üdvözöltem őket. Mondhatom, érdekes találkozás volt. Bocsássom, meg ez nagyon homályos a maga honfitársa azt állította, hogy ő Flamel Miklós. Nem, egy szóval sem állította. Én jöttem rá, hogy az Flamel Miklós volt és a felesége. De miből jött rá, hogy... Számomra teljesen meggyőző jelekből. Tréfál, bolondját járatja velem. Flamel, ha jól emlékszem, 1330-ban született. Most pedig 1555-öt írunk. Tehát maga... Állítása szerint egy 225 éves emberrel találkozott. Igen. Remélem nem kívánja, hogy ezt elhiggyem. Nem vagyok hívő természet. Láttam már száz éves aggasztyánt, de az szopta az ujját és törülgetni kellett az orrát. 225 éves emberek csak akkor élhetnének, ha előbb leitták volna magukat a mesebeli elixírrel. Igen, csak akkor. De ilyen elixír nincsen? Nincsen? Biztosítom, Flamelt éppen úgy elrágták a férgek halála után, mint engem fognak, vagy magát. Ki látta Flamelt meghalni? kérdezte Rosár szelíden. Gazdag, tekintélyes, híres ember volt. Rengeteg hálás híve, csodálója, barátja vette körül. Melyik volt ott a temetésén? Ki tud a sírjáról? Ki ad egyetlen híradást róla? Senki, de ez nem bizonyíték. Nem, csak érdekes. Sok utazó és régi feljegyzés szerint a világnak hol ezen, hol azon a pontján látták felbukkanni. Ez még csak nem is érdekes. Flamel eltűnt Párizsból és nevet változtatott, mert hiú volt halálon túli hírnevére, és miután álnéven bevégezte valahol, legendává lett. Nem szokatlan dolog ez, ami szánalmas korszakunkban. Nézzen csak körül, az alkímia elevenebb, dühöngőbb valóság, mint egy pestis járvány. Még magát is megfertőzte. Az a tény, hogy Flamel Miklós halálának történetét senki sem ismeri, elegendő okrá, hogy minden francia szélhámosban őt véjjék látni. Ritkán hallottam Rosárt nevetni, de most nevetett, szívből. – Mit nevet? – kérdezte bár idegesen. – Ne haragudjék – mondta Rosár nevetéssel küzdve. – Nem magát nevetem ki, hanem a helyzetet. – Egy tréfás történetet jutta eszembe, megengedi, hogy elmeséljem? – Tessék, bár csupa volt. volt. Huanghou a sárga folyam mellett, szánsi tartományban élt egyszer egy Huysen nevű okos, írás tudó kínai. Annyira okos és furfangos volt, hogy földről eljártak gyékények köré, hallgatni vége láthatatlan szócsatáját egy szelíd, öreg pappal. Évek óta folyt a vita közöttük arról, hogy vannak-e szellemek. A pap azt állította, hogy vannak, és nem volt hatásosabb érve rá, mint az, hogy látja őket és beszél velük. Hú viszont éppen 777 változatban bizonyította, hogy szellemek nincsenek. Aki látja őket, az beteg vagy mámoros, aki beszélvelük, saját magával motyog beszédet. Üres a levegő, üres az ég, csak a sírok vannak teleporladó testekkel. A szellem az ember. S ha meghal, befejezett mindent. Az öreg pap szelíd tojás tojáshéjként roppantotta össze, és ha mások álltak elő támogatására, azokat is kivégezte. Nem hagyott egyetlen rést, egyetlen lehetőséget, amelyen át egy porszemnyi, apró szellem világra bújhatott volna. Legyőzhetetlen volt. Az öreg pap megsokalta végre a meddővitát, és egy napon ott hagyta Szent azzal, hogy ő már nem elég erős és egészséges a vitatkozáshoz, majd küld valakit, aki jobb érveket tud nála. Szent pedig egyedül maradt egy csomó, kibeszéletlen szóval. Mert ahogy kinyitotta a száját, az emberek meghátráltak, annyira féltek tőle. Egy este, mikor lefekvéshez készülődött, ki elég és nyugtalanul, hiszen napok óta nem volt kivel vitatkoznia, észrevette, hogy szobájának másik gyékényén ül valaki. Sötétbőrű, sovány, kopasz ember volt, fehér lepelbe burkolva. Elcsodálkozott. Nem hallotta és nem látta bejönni. Bosszankodni kezdett az idegen neveletlenségén. De mielőtt rendre utasíthatta volna, az mély, reket hangján megszólalt. Én vagyok az, akit várt. Egy barátom küldött, hogy meggyőzzem az igazáról. Hallom, nem hisz a szellemekben. De nem ám, tört ki húj szemből felszabadultan, mohó örömmel. Minden egyebet elfelejtett. Már szerette ezt a fehér fehérköntösű hórihorgas lényt a másik gyékényen, és a világ minden kincséért el nem engedte volna. Beszélni kezdett, elsöprő erővel, megállíthatatlanul, csúfondárosan, mulatságosan. Cáfolt és állított, bizonyított és leszögezett, anélkül, hogy a másik szóra nyithatta volna a száját. Valahányszor lélegzetet vett, hogy mondjon valamit, hú hiszen tiltón felemelte a kezét. Várjon, tudom, mit akar mondani, ne fáradjon! És gyorsan, emelt hangon elsorolta a másik minden lehetséges érvét, azután ízekre szedte és megölte. A jövevény egyre komorabb, nyugtalanabb lett, egyre gyakrabban nyitotta ki száját, de Huyszen mindig legázolta, mielőtt egyetlen hangot kinyöghetett volna. Így érkezett el a hajnal. Az ablakon át gyöngéd ezüstös fények nyúltak be a szobába, s kívül az udvaron megszólalt egy kakas. Az idegen türelmét vesztve felugrott, és félbeszakította a szóáradatát. Hallgasson el végre szerencsétlen! Hangja mélyen döngött és morajlott, hogy Huyszen apró háza alapjában megreszkedett tőle. Persze, hogy nem tudom megcáfolni a maga átkozott okoskodását. Amit mond az úgy hangzik, mintha igaz volna, mégis hazugság, mert igenis vannak szellemek, a minden itt neki, hiszen én magam is szellem vagyok. Azzal dühösen szétoszlott, és eltűnt húj, sértődött előtt. Mikor Rosár befejezte a történetet, bár önkéntelenül hangosan felnevetett a csattanón, de azután, ahogy a történet jelképes értelme agyához jutott, Láttam, mert a külső sötétből belestem a körében ülő két alakra, hirtelen elkomolyodott, és rábámult Rosárra. Miért akar mindenáron összezavarni? Tört ki belőle elégedetlenül. Valami bosszantó és megfoghatatlan van magában Ánzelmus, pokolba a célzásaival és sejtetéseivel, még az ördögűzők kezére juttat. Nem értem, mondott a Rosár ártatlanul. Csak egy kínai mesét mondtam el, és maga igazán nem hívő természet Amadeus. Nem, dohogott bár, de akárhogy küzdök ellene, hatással van rám, amit mond. Először életemben. Megcáfolni tudom, de egészen elvetni nem. Foglalkoztat. Valóban nem tréfált, mikor azt állította, hogy Flamel Miklós két évvel ezelőtt még életben volt. Nem tréfáltam, ma is él. Az elixir tartja életben? Igen. Megáll az eszem. Ismerem szellemi képességeit, műveltségét, becsületességét. Hogyan hihet ebben, ebben az őrültségben? Téved, Amadeus. Én nem hiszek. Én sem vagyok hívő természet. Tudom, hogy így van. Bár elvörösödött, felugrott, azután visszaült a helyére. Nagyot fújt. Na, látja, ez az. Most mit kezdjek magával? Főképpen mit kezdjek önmagammal azután, hogy itt itthagy ezekkel a levegőben lógó állításokkal. Már aludni sem tudok tőlük. Miért? Miért? Mert van bennem valami, ami szövetségesül szegődött magához, valami értelmentúli legyőzhetetlen varázslat. Nem tudom, minek nevezzem. Sokat töprengtem rajta. A legképtelenebb állításaiból meggyőző erő árad. Nem vagyok tekintélytisztelő, inkább passzionátus bálványromboló. Az elvont sejtelmek és a transzcendens köd ingerülté tesznek. Magának megbocsátom, Rejtély előttem miért. Felszámoltam mindent és megnyugodtam benne, a teljes nihilis békességet ad. Maga azonban megzavarta az én külön vallásom nyugalmát, és arra ösztönöz, hogy eretnek ké legyek. Kétejt támasztott bennem a kéte iránt. És a legelképesztőbb az, hogy nem érvekkel tette, hanem puszta létével. Nem azzal, amit mond, hanem azzal, amit elhallgott. Mintha olyan tapasztalatai, ismeretei lennének, amelyek közlés nélkül bizonyosságot sugároznának. Mint mondjuk nem jutna eszembe egy tölgyfa előtt állva kétségbe vonni, hogy az egy tölgyfa. Bevallom, Amadeusz, egy csepp megbánást nem érzek a fölött, hogy megzavartam vallása a nyugalmát, sőt, azon leszek, hogy egészen elkárhozzék. A világ tele van jámbor barmokkal, akik tálcán kínálják vakétüket, miért éppen engem választott ki? Kemény dió vagyok én, még eretnekségemben is. Lázadó, legyűrhetetlen, visszaeső, bűnös. Nem fogom most elmondani a tékozló fiú példázatát, mert a fejemhez vág valamit. Saurra, akiből pál lett, célozni sem merek. Maradjunk a tényeknél. A jámborbarmok vak hitel langyos, mint a pocsolyavíz, és olyan formát vesz fel, amilyen meder kínálkozik neki. Értéktelen a maga mindent felbontó és összezúzó skorpió egyénisége sokkal jobban vonz engem. Azt mondhatnám, gyöngém, ugyanazt az ösvényt járja, amelyet én, az értelem ösvényét. Ezeken a fordulókon én is átküzdöttem magamat. Miért ne rövidítsem és könnyítsem meg egy barátom, egy régi-régi társam útját, akinek sokkal tartozom? Egyetlen kérdésemre feleljen Anselmus is felelek. Hajlandó velem leülni egyszer, és világosan, révetek célzások, okkult utalások nélkül kifejteni, mi a meggyőződése, micsoda tapasztalatok juttatták ehhez a meggyőződéshez, és mik a bizonyítékai rá. Hajlandó vagyok. Rendben van. Mikor? Hamarosan, még mielőtt elindulok páduába. Ideje volt, hogy eltűnjek az ablaktól. Lélekszakadva futottam haza a fogadóba. Kamrámban magam elé terítettem könyvemet, füzetemet, és lihegve, verejtékezve rábámultam az üres papírra. A gondolat, amely megragadott, annyira lenyűgöző volt, hogy reszkettem tőle. Aki sokáig él, változtasson nevet, Flamel nevét például túl sokan ismerik. Ezek a szavak, amelyeket naplójában olvastam, most amadeus bárral való beszélgetése után nyertek igazi hátteret. Ki látta meghalni Flamelt? Valóban nem tréfált, mikor azt állította, hogy Flamel Miklós még két év előtt életben volt. Nem tréfált, a ma is él. Ma is él. Flamel Francia. És Rosár is Francia. Aki sokáig él, változtasson nevet. Flamel Eduard Anselmus Rosár. És felesége? A kövét együtt hozták létre, és az asszony is részesült az elixír csodatévő hatásában. De miért ne váltak volna széjjel egy rövid időre? Évszázadok szédítő távlata nyílik mögöttük és előttük. Nem kell görcsösen összekapaszkodniok, ráérnek, mindenre van idejük. Rosár bárral szemben nem tagadott semmit. Nyíltsága valósággal megrendítette a kis betűmojt. Miért olyan közlékeny vele? Miért pazarolja rá a tagadóra bölcsességének kincseit, és engem, aki egész lelkemmel sóvárgok az okkult tudásért, könyörtelenül kirekezt belőle. Tanulok akár egy megszállott, előre elkészülök feladataimmal, s ő úgy dicsér meg, mint egy kutyát. Jól van, Hans, derék dolog, Hans. Ha azonban a beszélgetést óvatosan, bátortalanul az alkímiára terelem, rögtön elzárkózik, és mikor folytatom, szavamba vág. Ez nem a te utad, vert ki a fejedből. Csak éppen annyit kóstolhattál a tudásból, amennyi bajba döntene. Az elixírben való hited veszélyes hit, mohó, sötét, alacsony rendű vágyból fakad. Soha sem foglak támogatni abban, hogy a vesztetbe rohanyj. Ez este azonban, bárral való vitája után, amelynek hatása alatt megszületett bennem a gondolat, hogy a talán flamellel azonos, olyan feszültség támad bennem, amelyet le kellett vezetnem valamiképpen. Mikor Rosár szobámba lépett, hogy megkérdezze, kihallgasson-e valamiből, nem sokat kerteltem. Megmondtam, hogy nem készültem el, annyira foglalkoztatott a néhány szó, melyet bártól elmenőben véletlenül meghallottam. Az Elixirről és Flamel Miklósról beszéltek. Ó, tehát hallgatóztál. Nos, ez nem lep meg, gondolhattam volna. Csodálkozásomra szemében most nem jelent meg a ridegelutasítás kifejezése, inkább tűnődő volt és szánakozó. Leült asztalom mellé. Sajnállak, mondotta csendesen. Sajnállak, mert megkedveltelek. Tehetséges, okos gyermek vagy, Hans, de gyermek még. Te gyöngétségkel, kiszámíthatatlan indulattal, veszélyes kíváncsisággal. Ne gondold, hogy lebecsüllek ezért, a magad fokozatában kitűnően megállod a helyedet. A természetet azonban nem lehet sürgetni. Egy teljesen fejletlen gyermeki anyamében nem foganhat élet. Ha én távol tartalak ezektől a dolgoktól, az csak a te történik. Ért meg, és hidd el nekem, hogy a terészedre nincsen nincsen elixír. A felnőttek szírje, a telelkedben méreggé válnék és megmérgezni a testedet is. Szavaiból csak két dologra figyeltem. Az egyik az volt, hogy az elixírről most végre előttem is, mint valóságról beszélt. A másik, hogy bárt, a gúnyos kételkedőt egyenrangú félként kezelte, még engem gyermekké alacsonyított. Miért? Kirobbant belőlem az elkeseredés. Megkérdeztem, Miért tartja többre a crollerni gróf savanyú könyvtárosát nálam, aki rajongó, szorgalmas tanítványa lennék a misztikus ösvényen? Ő felnőtt Hans, mondotta szelíden. Öreg már, belül is. Sok minden kiéget belőle, csak fel kell nyitni a szemét. De mi történhetik velem, ha megkísérlem? Kérdeztem hevesen. Én nem félek semmitől. Pedig neked még van, mitől félned. A félelem, a megismerés bizonyos fokozatán túl valóban fölösleges teher, amelyet le kell vetni, hogy a lélek fölszárnyalhasson. Addig azonban szükséges nehezék. Aki sújtalan belül, azt minden ösztönszérroham elsodorhatja. Azt kérdezted, mi bajot történhetik, ha megkísérled magadhoz zsákmányolni az okkult erőket, az elixírt olyan állapotba kerülhetsz, amely rosszabb a halálnál. Az elixír titkos hatásáról a könyvek nem írnak semmit, én most figyelmeztetlek rá, Hans. Akinek a lelke alacsony indulatokkal van tele, azt az elixír meg is ölheti. Ha teste mégis legyőzi a szörnyű megrázkódtatást, olyanná válik, mint a pestises vagy bélpoklos, akit állandóan gennyedő, fájdalmas fekéjeivel balzsamoztak örök életre. A halandó ember szemére jótékony fátyol borul, amely elrejti előle az étert megtöltő démoni lények asztrál birodalmát. Az elixír azonban áttöri a fizikai lét védőgátjait. Ez még az adeptusoknál is így történik. Ők azonban előkészültek rá, kiölték lelkükből a démoni tulajdonságokat, és így hatalmat nyertek az asztrál lények fölött. De akiben élő lángal lobog az indulatok mágája, arra rárontanak és foggyul Saját félelméből, gyöngeségéből vonnak hurkott köréje. Az erőszakkal megszerzett elixír szörnyű kórral oldja be az engedetlen tanítványt, amely krízisből krízis hajszolja. Többé soha nem juthat vissza a fejlődés lassan hömpölygő, természetes folyamába. Élete hosszú kínlódás lesz. Vágyai égőbbek, szomjúsága kielégíthetetlenebb, magányossága gyógyíthatatlanabb, mint a halandóké. S gyötrelmei elől hiába remél elmenekülni mindenki vész kiáratán, az öngyilkosságon át. Ez a kapu zárva van előtte. Halálat csak erőszakos, más kéz által okozott halál lehet. De nincs olyan bárd, tőr, kard, kötél, tűz vagy víz, amely megfojthatná, eltombíthatná égő öntudatát és emlékezetét. Ennyi az, amit elmondhattam neked, Hans. Elég meg vele, és ne firtasd tovább a kérdést. Különben el kell válnunk egymástól. Megértettél végre? Megértettem, de egy pillanatig sem hittem a sötét fenyegetésekben és nem nyugodtam bele az elutasításba. Szolgájául sem akart felfogadni, s mégis szolgálja, sőt, tanítványa lettem. Csak várnom kell, várnom és figyelnem törhetetlen akarattal, legyűrhetetlen szívossággal. Eduard Anselmus Rossár magánál hordja az élet egyetlen értelmét, az isteni anyagot. Nem tágíthatok mellőle, ki kell tartanom határtalan türelemmel és határtalan alakoskodással, mindent vállalva, minden mást feláldozva érte. A Szebáldusz szívójában ültünk. Kora délután volt, de az esős ősz már sötét estére felhőzte be az eget. Rosárt nagy társaság vette körül. Sebb helyes arcú, éjszakázástól duzzadt szemhéjú diákok lármáztak az talán Elhúzódtam tőlük a tűz közelébe, és a könyvbe mélyedtem, amelyet mesterem parancsára lehoztam magammal, hogy később majd visszavigyük Amadeusz bárnak. Az egyik kormos gerendáról pislogó olajmécs függött, csak nem belevakultam az olvasásba, abba kellett hagynom. Lobvarosárt kezdtem figyelni, újra és mindig csak őt, gondolataim, terveim, rögeszmés vágyam középpontját. A mécs fénye megcsillant gyérülő, sötét haján, kirajzolt a homlokának dudorait, finom halántékát, amelyen erek rajza lüktetett. A részek kurjongatások, bortól savanyú, forró leheletek párájában hűvösen, józanul ült ott. De ezt csak én láttam így. A diákokban minden szava nevetéssé robbant. Egy a városban ismert nő szeméről tartott előadást, aki csak úgy engedett magához férfit, ha az előbb minden testrészére aranypénzt helyezett. Egyszer rongyos öreg alkimistát csalogatott magához, csak azért, mert aranyzagát érezte rajta. Megetette, megitatta, majd ágyas házába vezette. Anya szült mesztelenre előtte, végig nyújtózott az ágyon, és úgy kínálta magát. Hófehér, puha, meleg testén nagy ólomdarabokat hengergetett, azokat kellett a hemmegő öregnek arannyá változtatnia ölelkezés előtt. Szegény öreg el is követett mindent a siker érdekében, de szárat tráncos keze reszketett szépségtől megrészegült izgalmában, és a drága vöröspor nem odahullott, ahová kellett volna. Így ólom helyett a nőszemének olyan testrészei változtak aranyá, amelyek csak vérből és húsból érnek aranyat. A táskás szemek kidüllettek a nevetésbe menekülő titkos izgalomtól. Egy himlőhelyes torszszájú diák reketnótába kezdett. Hangja kibicsaklott, elelfulladt a részegségtől. Most már nem zavart meg Rosár egyéniségének sok, látszólagos ellentmondása. Megértettem, hogy a bölcsnek errejtőzni csak a bolondságbástjája mögött lehet. Ezért öltötte magára a kókler árruháját. A nyitott tűz fölött himbálódzó vaskondérban buzogva felfort a víz. Egy viaszos arcú öregasszony karmos kezével nagy gombócokat hengergetett, és beledobálta őket a párolgó vízbe. Rosár felállt, és asztalon felé tartott. Menjünk, mondta röviden. Felálltam, és követtem. Sűrű, hidegeső verte a keskeny lejtős utcát. Siettünk. Hosszú léptekkel végigloholtunk a piactéren, végig a városfal mentén, és befordultunk a ruhakészítők utcájába. vizesre áztunk mindketten, mire a szabó mesterházához értünk, ahol most Amadeus bár lakott. A kastélyt vendégsereg töltötte meg, és bár nyomorúságos, apró vályokháza is kellett a szolgáknak, akik uraikat tömegesen elkísérték. Mikor bekopogtunk, a kisember vadkrákogással szabadította ki hangját a hosszú hallgatás rekedségéből. Tessék! Benyitottunk. Az ablaktalan, nyírkos odút, amelyet bérelt, a kora reggeltől késő éjszakáig égő faggyú avasszaga és maróhagymabűzt töltötte meg. Nagy, fekete kötésű könyv széttárt lapjai közül kiemelkedve, bár aszott, töprengéstől révült madár arca fordult felénk. Hosszú koponyájáról szürkész hajcsapzott a nyakába, Keskeny ajka csőrszerű orra fölött, Petyhüt ráncos szemhéj keretéből Villogó okos fekete szem derült felénk. Jókor jön Anzelmusz, éppen a maga híres tabulas managdinájával vesződöm. Isten időtöltés, mondta Rosár köpenyéről lerázogatva a vizet, Majd egy csomó könyvet, szamárfüles papírlapot óvatosan félretolva, a nyikorgófa egy szélére telepedett. Kutya idő van odakint, átásztál, Hans? Bőrig, mondtam dideregve, és a tűz közelébe húzódtam, amely egy kis vaskájhában parázslott. Rosár nem tudta megtenni, hogy hazazavarjon a szakadó esőben. Helyet kerestem magamnak egy ládán a kájha mellett, a gyertya fénykörén kívül. Mint zsákmányára leselkedő vadállat, a homály fedezékébe húzódtam mindig. Ő kegyelmessége a tabulas maragdina pontos értelmét kívánja tőlem, Hogy vendégeinek feltállalja a tűzdelt vaddisznócom mellé csemegének. A Vézna emberkében titkos lázadó háborgott, Szánalmas teste, elnyomott helyzete és nagy szellemi fölénye Szerencsétlenné, félszeggé és egyben gőgössé tette. Éles, okos szemének fekete tőrére, Feltűzött minden visszásságot, kegyetlenséget, ostobaságot, amelyet gazdája udvarában tapasztalt, és maró pamfleteket írt róla. Ellenállhatatlan humorú jellemzésekkel teletűzdelt, gónyos remek műveket, amelyeket verejtékes félelemmel rejtegetett ládájában. Tudta, ha egyet is megtalálnának nála, közerről ismerné meg a pogánytorony kínpadját, mégsem tudott lemondani nyomorúságos élete egyetlen elégtételéről. Ez nem nehéz feladat magának, Amadeusz, mosolygott Rosár. A smaragd tábláról éppen elég zavaros fordítás és magyarázat került köztudatba. Legfeljebb megtolja számukat egyel, fő, hogy izgató legyen, és elősegítse az urak emésztését. Nagyon sok disznóságot kellene összehordanom ahhoz, hogy izgassam őket. Jó emésztésük érdekében pedig egy csomó hazugságot arról, hogy piszkos, buta életük után miképpen kerülnek mégis a mennyországba. Nevettek ami a kis vézna ember mellében ugató hurutos köhögésbe fulladt. Egész testét összerázta, Azott fejét lilásvörösre vörösre gyújtotta, szeme sarkában könnyeket vert ki a köhögés. Rosár elkomolyodva nézte, mikor a roham elcsendesült, és bár ott maradt összelappadva, fáradtan, szörcsögő lélegzettel, megszólalt. És legalább talált már valamit a magas vendégek mulattatására. Nem felelte bármogorván. De ami igazán bosszant, magamnak sem tudok egyetlen értelmes mondatot kihámozni belőle. Gyanítom, hogy ez a szöveg itt az emberi gondolkodás történetének egyik legnagyobb csalása, S csak azért zseniális, mert annyi évszázadon át tudja a sok ostoba között az okos embereket is foglalkoztatni. Minden esetre ez is egyik értelmezése a smaragd táblának, bólintott rosár. Ajkára különös, nyugtalanító mosolya derült amely úgy tünt előttem, bárra sem marad hatástalan. Azon mégis csodálkozom, Amadeusz, hogy magát ott kell látnom a szellemi erőtlenek, küzdelemtől visszariadó megalkuvók között, akik, hogy fölényüket megőrizzék, cáfolják azt, amit nem sikerült megismerniük. Téved, pattant fel bár Arc arccsontjára beteg pírült ki. De Krisztusra csak nem állítja azt, hogy maga megértette ezt a dodonai zagyvaságot. Hogy megértettem? Nem, azt nem állítom. Be kell ismernem, hogy mindhárom síkra vonatkozó értelmét maradéktalanul nem sikerült kifürkésznem. De valamit tudok róla, teljes bizonyossággal. Azt ugyanis, hogy az ember testi, lelki és szellemi életére nézve, magában foglal minden megoldást. Bár hangtalanul, fürkészve nézte egy ideig, azután csendesen, szinte alázatosan mondta. A kutatónak, aki nem saját személyiségének akar szánalmas öröm és nyugalom alamisnát összeharácsolni, nem lehetnek előítéletei. A megismerés fontosabb nekem saját betegtestemnél, gyűlölt sorsomnál és hiúságomnál is. Kérem, beszéljen nekem a smaragd tábláról. Szívesen, mi az, amit tud róla? Nem akarom, hogy ismétléseket kelljen hallania. Nem sokat. Tudom, hogy Hermész Trismegisztus sírját Nagy Sándor egyik hadjárata alkalmával fedezte fel, írójának görög hangzású neve körülbelül Krisztus után a IV. században merült fel, de alakját kétségtelenül már a keresztény időszámítás előtt vallásos tisztelet övezte. Az egyiptomiak a rómaiak idejében oszlopokat állítottak tiszteletére, amelyeket gazdagon televéstek alkímista receptekkel. Vannak, akik tot vagy Teut egyiptomi királyt sejtiken év mögött, akiről Plátón írt több helyütt. Tot szerinte jó néhány évezreddel Krisztus előtt élt. Számos tudomány megalapítója és művészet kezdeményezője volt. Többek között az aritmetika, asztronómia, kockajáték is tőle származnának, sőt az egyiptomiak neki tulajdonítják a magán és mással hangzók megkülönböztetését. Sokan úgy hiszik, hogy ez a név nem is élő személyre vonatkozik, hanem egy fogalom megszemélyesítőjére. A régi egyiptomiaknak volt egy istenük, aki tot néven a bölcsességet, ügyességet és gyorsaságot képviselte, és akit kígyósbottal ábrázoltak, mint a görögök Hermészt. Körülbelül ennyire jutottam Hermészt tot lényegének megismerésében. Ez is szép teljesítmény Amadeusz. A Hermés Tris Megisztoszra vonatkozó dokumentumok legnagyobb részt titkos értelműek, és csak beavatottaknak hozzáférhetők. Nem akarom, hogy emekhatározás beavatott alatt gőgös, szándékosan rejtélyeskedő nagyképűséget sejtsen. Az igazi beavatott mögött kemény testi erőfeszítések, próbák és ernyedetlen szellemi fáradozások vannak. Az ezotéria koránt sem rejtegetése bárki által megkaparintható anyagi kincseknek. Aki akarja, aki szívós kitartással feltornázta magát a magasságig, ahol a temploma tártajtókkal várakozik, az szabadon besétálhat a szentélybe. Moccanni sem mertem, nehogy tudomást vegyenek jelenlétemről. Meggémberedve ültem a ládán, nedvességtől párolgó ruhámban. Friss agyam följegyezte a szavakat, amelyeket rosár mondott, de az értelem magja csak később. Sok évvel és szenvedéssel később született meg a betűküres héjában. Hermésztott kétségtelenül egyiptomi pap, orvos és csillagász volt, Folytatta a tarosár. Azt, hogy pontosan mikor élt, még nem sikerült megállapítani, de valószínű, hogy régebben, mint Plátón feltételezi. Könnyen lehetséges, hogy mint pap, egyúttal fáraó is volt. E kettőt az antik világ nem választotta ketté. Akkor még a fáraó Gyökeresen különbözvén a későbbi idők és fajták vérszomjas hódító zsarnokaitól A megkoronázott, legmagasabb intuíció és intellektus volt Beavatott Mert e törvény alkotói, a bölcsek szerint Csak az lehetett alkalmas uralkodásra, aki önmaga fölött is uralkodott És aki szellemében fölszabadult Hermész a név általános, mint Manu vagy butha. De háromféle jelentősége van. Megjelölése egy embernek, egy kasztnak és egy istenségnek. Mint ember, Hermész az első nagy iniciált, de az egész papikasztot is értik alatta. Mint istenség a Merkur bolygót jelenti, azt a szellemi szférát, amelybe az isteni beavatottak tartoznak. Tehát Merkur tulajdonképpen vezetője az Isteni Beavatás földfeletti régiójának. Magát a személyt, akitől jó részt az egész egyiptomi vallás ered, a görögök az egyiptomiak tanítványai nevezték el Hermészt-riszmegisztosznak, minden természettudományok háromszor legnagyobb mesterének. Sok ezer műve közül, amelyet neki tulajdonítanak, s amelyek legnagyobb részét tanítványai vagy hatásától átizzott követői írták, legmélyebb és leghitelesebb a Smaragd tábla. Ha kéznél van, olvassa fel a szövegét, Amadeus. Bárfeje a nagy széttárt könyv fölé bukott újra, Bügykös ujja a smaragd tábla bekezdésére bökött. Valóságos, hazugság nélkül való, Biztos és teljességgel igaz, Hogy ami lent van, ugyanolyan, mint ami fent van, És ami fent van, ugyanolyan, mint ami lent van, Az egyedülálló dolog csodájának véghezvitelére. És amint minden dolog egyből lett, Az egyedülálló közvetítésével, úgy minden dolog egy dologból születik az alkalmazkodás által Szülő atya a nap, szülő anyja a hold A szél hordozta méhében, bölcsője a föld Az egész világ minden tökéletességének az atya ez Ereje fogyatkozás nélküli azután is, hogy azt a földbe betöltötte Válaszd el a földet a tűztől, a finomat a durvától Gondosan és nagy művészettel Felszállt a földről az égbe, és újból aláereszkedik a földre, és egyesíti így a felső és alsó szférák erejét. Így juthatsz az egész világ hatalmához, a sötétség menekülni fog előled. Ez az erők ereje, mert éppen úgy áthat minden finom dolgot, mint a durvát. Amint a nagy világ, úgy születik a kis világ. Ebből csodálatos összefüggések válnak lehetségessé, amelyeknek kulcsa ez. Azért neveztek engem Hermés Trismegisztosnak, háromszorosan bölcsnek, mert az egész világ filozófiájának mindhárom értelme birtokomban van, amit a napművéről mondottam, elvégeztetett. Bár szikkadkeselyű arca feszült, mozdulatlan figyeléssel fordult újra rosár felé, Hajlott torru arcéle furcsán lobogott a falon, ahogy a gyertya táncoló lángja odavetítette. A tabulas maragdina értelme három síkra vonatkozik, mint ahogyan az egyiptomi hieroglifáknak általában három értelmük van, mondotta Rosár. Egy fizikai, egy astrális és egy mentális értelmük. Hermész Trészmegisztosz kinyilatkoztatása épp úgy magában foglalja a legmélyebb titkokat, mint a transzcendens világok, úgynevezett asztrál régiók formalkotó erőinek miben létét. De jelenti ezen kívül a szószoros értelmében vett alkémiát is, az alkémia mélyét, a nagy szír előkészítésének, az aurum potabilének szellemi receptjét, amely minden betegséget meggyógyít, fiatalít, az ereket megtisztítja a méztől, és felfrissíti a nedveket. Közbe kell vetnem, hogy ez az úgynevezett iható arany, nem tesz halhatatlanná, mint a fanatikusok és tudatlanok hiszik, csak meghosszabbítja az életet. Kiküszöböli az öregedés okait. De vonatkozik egyúttal az alkímia másik, nagy és külsőségesebb céljára, a fémek átváltoztatására is. Megértheti ezután, miért rejtette Trismegisztus bonyolult szellemi útvesztő mélyére mondani valójának valódi értelmét. Az egyiptomi vallás legmélyebb misztériumaira sóvárgó fiatal papot súlyos próbáknak vetették alá, minden újabb felfedése előtt. Minél mélyebbre hatolt a megismerésben, annál szörnyűbbek lettek a próbák, s a végső titok előtt magát a testi halált kellett elszenvednie. Triszmegisztus úgy alkotta meg a tabulas maragdinát, hogy az ne csak tartalmazza, de avatatlan, gyönge és szellemileg alacsony rendű emberek elől el is tanainak magvát. Mert ez az igazság erőt ad az erősnek, de a gyengét megsebzi, mint a vigyázatlanul kezelt kard éle. A smarag tábla ezért nem csak tartalmában lenyűgöző, hanem szerkezetében is, mert magában rejti azt a próbát, amelynek leküzdése a szellemet éretté csiszolja a megfejtés befogadására. Még egy alapvető törvénye Tris Magistos tanának, hogy a nagy magisztériumot egyedül az hozhatja létre, aki nem csak a fizikai síkon, hanem azzal párhuzamosan, asztrálisan és mentálisan is végrehajtja magában a transmutációt. Az értelemről mondjon végre valamit, tört ki bárból. Felvitt egy magas hegyre és eltakarta a szememet. Majd legközelebb, a Amadeusz. Most már késő van, és magának le kell feküdnie. Tudtam, hogy miattam nem bocsátkozik a smaragd tábla értelmének fejtegetésébe, és keserűség fogott el. Bár is elégedetlen és éber volt, akár egy bagoly. Nem mehet el most, nem hagyhat itt, tiltakozott hevesen. Hangja újabb köhögési rohamba fúlt. Ijesztő és szánalmas módon dobálta törékeny testét. Rosár felállt, arcán nyugtalanság tükröződött. Kímélje magát, barátom. Bár fuldokolva, rákvörösen rázta a fejét, majd mikor nagy nehezen megnyugodott, legyintett egyet. Előbb kellett volna kezdenem. most már nincs mit kímélnem magamon. Akkor érzem jól magam, ha erről a hitvány testkoporsóról megfeledkezhetem. Amit maga koporsónak nevez, értékes burkolat, ha szellemet borít be, óvatosságot érdemel. Maga mondja ezt, előadása idáig az anyagtól való szabadulásról szólott. Csupa sublimáció, csupa elvontság volt. Félreértett Hermés Trismegisztus munkásságához, amely évezredek szellemi életének lett. erő egészség kellett. A beteg test hamis képzeteket termel. Indulatokkal, folytó szorongással torlaszolja el a szellemi fényt közvetítő szerveket. Akinek mondani valója van, annak tisztán kell tartania a szó edényét. De hát van-e mondani valóm, nekem, mondta bár keserű öngunnyal. És kinek kell a szó ma? Fejét lehajtotta, stöprengve folytatta. Talán egymásnak. Nekünk, akik amúgy is betűtől meggyőzöttek és megszállottak vagyunk. Betegek. Megrövidítettünk a húsban, és éjségünket képzelt táplálékkal elégítjük ki. Hatalomvágyunkat meg elméletekkel, amelyek igazolnak bennünket, és árnyék királyá emelnek egy birodalomban. Fegyvert faragtunk hitvány madártólból, és méregve mártva az erősökre lövöldözünk vele, akik kézzelfogható javakban dúskálhatnak. Ez is alkímia Amadeusz, ami ilyenkor végbe megy a lelkében. Van egy sav, amely az aranyat különválasztja a salaktól. Az emberi lélekben kétejnek hívják. Mindaddig szükség van rá, míg a színarany el nem különül minden más anyagtól. A két királyság között, amelyet említett, valóban nagy a különbség. Egyik a halál, másik az élet királysága. A hús bármilyen pompázó és kívánatos, tehetetlenül omlik a rodhadás karjába. A hús csak a szellem játéka, vagy ha úgy tetszik. Izgalmas kísérlete, hogy általa kifejezzen valamit önmagából. Sivatak homokjába rajzolt ábra. Csodálatos és mélyértelmű kifejezésmód ez is, akár a zene, a szobrok, képek, könyvek, templomok, amelyekben szintén a szellem alkotó kedve időzik, de mulandó, mint a mozgó időtalajon épült minden anyagi forma. A szellem azonban örök és változhatatlan. Gondolkozzék, melyik a kettő közül az árnyék királyság. Magára terítette köpenyét. Hadakozzék tovább, Amadeus. a megjelöltnek szolgálnia kell minden képességével, keserűségével, kétajeivel, épp úgy, mint meddő vágyakozásával. Sohasem voltam ennyire éber. Maga olyan sejtelmeket oltott belém, amelyek esztelenek és elbizakodottá tehetnének, ahhoz pedig emberféregnek nincs joga, majd tükörben nézek. Befelé nézzen, a külső tükörkép csak árnyéka a valóságnak. Némán baktattam rosár mellett az álom mély csendjébe merült, keskeny, alacsony kis házak között. Az eső elállt. Vad széltébdesteron gyokká a súlyos felhőzetet. A réseken már a sápadó égbolt terengett, Rosár útja nem vezetett szállásunk felé. Én még sétálok egyet, Hans, mondta, te csak egy haza. A kíváncsiság nyomába sarkalt, miután elváltunk, távolról követni kezdtem. A városfalon túl nekivágott az erdős hegyoldalnak. Bő, sötét köpenyét hordószerű védagasztotta a szél, azután felkapta, és denevér szánként lobogtatta teste körül. Hirtelen, érthetetlen félelem vett erőt rajtam, amely szinte elbírhatatlan rettegéssé fokozódott. Úgy éreztem, vad pánikszerű futással menekülnem kellene, el, el tőle. Szörnyű dolgok alaktalan előérzete folytogatott. Megfordultam, reszketőtértel visszabotorkáltam szállásunkra, ágyamra vetettem magamat, és zavaros, nyugtalan álomba merültem. Másnap este felé éppen befejeztük leckeóránkat Rosár szobájában, amikor Amadeusz bár szállásadójának felesége kopogás nélkül berontott az ajtón. Feldult volt, és futástól liegett, hangja sírósan zihált. Elmondta, hogy bár vért hányt, a kastély orvosa szerint halódik, és mindenáron beszélni akar Rosárral. Azonnal elindultunk, Rosár ezúttal nem törődött vele követeme. Csípős hideg volt kint, éles, szúrófényjel ragyogtak a csillagok. A gyertya az ágy fejénél lobogott, egy háromlábú asztalon. Ez a bizonytalan fény a párnába süppett árnyékos, sárga arcra a halál jegyét rajzolta. Mikor hegyen besurrantam Rosár után, és pillantásom a mozdulatlanul fekvő alakra esett, azt hittem, későn érkeztünk. A sarokban a szabómester felesége hüppögött, kíváncsi részvédtel. Rosár hozzá fordult hirtelen. Egy mészáros láttam a szomszéd utcában. Menjen át, kérem, és hozzon a verméből egy dézsajeget. Siessen! Az asszony rábámult, nem értette, vagy nem akarta érteni, de a pénzdarab, amely a lába elé csörrent, már az ő nyelvén beszélt. Mikor kiment, rosára beesett halántékú homlok fölé hajolt, és rátette tenyerét. Arca, ahogy a gyertyafény körébe hajolt, komoly és feszülten figyelő volt. Tenyeréből, mintha életerő sugárzott volna át a mozdulatlan testbe. A szemgödör szakadékában eleven fény villant. Bár felnézett barátjára, és ráncos beesett ajkán egy mosoly kísértete jelent meg. Sajnálom, liekte alig halhatóan. Annyira szerettem volna, a tabulas maragdina. Egyetlen szót sem beszélhet most, mondta halkan, de erélyesen rosár. Anélkül is tudom, mire gondol. Itt vagyok. Jókor jöttem is, maga élni fog csöndes hangjából szilárd meggyőződés áradt. Széket húzott az ágy mellé, és szorosan bár fejéhez ült, mindkét kezét föléje nyújtotta, és amennyire láthattam, különös, simogató mozgásokat végzett fölött, fejétől le a gyomorszájáig. A beteg szaggatott, kínos zihálása, nyugodtabb lélegzetvétellé csendesült. A sabómester felesége becserömpölt az ajtón a Vaskos teste a hús durva valóságával tört a szobába, és felriasztotta a halál rémületét. Bár szemed tágra merett. Csak hinnék, hinnék. Új tüdőt maga sem nevezthet nekem, nyöszörögte. Csendben kell maradnia, parancsolt a rosár. A jeget törőközőbe csavarta, azután felfette a nyomorúságos testet. Mialat elhelyezte rajta a jeges borogatást, megenyhült, gyöngét hangon beszélt a kortól legyőzött emberhez. Ha a gyík kinöveztheti letépet farkát reggeltől napnyugtáig, miért ne leshetnénk el mi is a természettől a megújhodás titkát? Isten értelmet adott nekünk a kutatásra. Nem csak azt mondta, higgyünk, hanem megengedte, hogy hitünket tudássá, meggyőződéssé transmutáljuk, nagy erő árán. Hirtelen hátrafordult, oda, ahol én álltam, csendben, a szabó mester száját tátó felesége mellett. Szeretnék egyedül maradni a beteggel, ha szükségem lesz valamire, kiszólok. A sűrű levegőjű szabó műhelyben várakoztam Rosárra, hárman dolgoztak az elképzelhetetlenül szűk helyen. Az asszony nyitott tűzhelyen káposztát kotyvasztott a sarokban, amely orfacsaró bűzt árasztott. Gyomrom émelygett a szörnyű levegőben, de nem mozdultam. Fülem ideges ébertséggel figyelt minden neszre, amely a rozoga ajtó mögül kihangzott. Tekintetem találkozott néha a mesterné pillantásával, amelyben éhes, alattomos kíváncsiság égett. Ő is figyelt. Magában valószínűen átkozott engem, hogy ott létem meggátolta a hallgatózásban. A beteg csak rosár hangjának elmosódó halk mormogása hallatszott. Egyszer kinyitotta az ajtót, és az egyik segédet borért küldte. A bort azután bevette az ajtón, és újra csend lett. A kese bajuszú, süppet mellű szabómester suttogva faggatni kezdett, kiféle a gazdám. Orvos? Igen, feleltem. A városban egészen mást beszélnek róla, vágott közbe az asszony. Mit? kérdeztem éledő szorongással. Vagy ördöngös, sokszor külön járnak, ő meg az árnyéka, eladta a lelkét a gonosznak az arany csinálásért. Minden jótét lélek dicséri az urat, vetett egy fürge keresztet kövér mellére. Rossz érzésem elhatalmasodott a veszedelmes hírtől, de arcomra mosolyt erőltettem. Ha nem volnék haldokló közelében, nevetnék most. Én aztán tudom, milyen nagy szükségünk lenne néhány aranyra, eléggé szorongatnak bennünket pénzért a fogadóban. Micsoda aranycsináló ördög cimborája az olyan, aki nyakig úszik adósságban. Okosságból vezet mindenkit az orránál, nyelvelt az asszony. Nem volna maradása, aki tudódnék róla, rögtön akadna szállása az ötszögű toronyban. Finom ketrec az egy arany Összerázkodtam. Sebastian szavaira és a borzasztó történetekre gondoltam, amelyek a kocsmág ivójának asztalai között keringtek, halálra kínzott vagy szökés közben megölt szerencsétlenekről, akik fogságba kerültek az aranyszínálás titka miatt. Rosár szegény vándorló orvos, mondtam száraz torokkal. Rendesen jár templomba, és nem vét a lénynek sem. Mit akarnak tőle? Aranyat! vihogott az asszony. Ilyetni! Szakajtó számra! Nyitott tenyerét mutatta, amelyben a gyertya egy francia arany sárga fényét villantotta meg. Úgy meredtem rá, mintha viperát láttam volna. Ez dobta oda rosár, mikor jégért küldte az asszonyt, s én teljesen megferedkeztem róla. Hazugságom adósságokról, szegénységről nyilvánvalóvá lett. Tudtam, ennek a pénzdarabnak a csillogása még a kelőnap fényénél is hamarabb szétárad a városban csak az kell hozzá, hogy bár akiről a kastélyorvos lemondott már, megélje a holnapi napot. Aggodalmamat nem annyira a Rosár iránti ragaszkodást táplálta, attól féltem, fegyveres erőszak sodorja el a nagy magisztérium letéteményesét, mielőtt titkát kileshetném és megszerezhetném. Nem csak én éreztem veszélyt, Rosár is tudta, hogy menekülnie kell, még napkelte előtt. Ahogy elhagytuk a szabó házát, a fogadóba siettünk, minkat összecsomagoltuk. Én egy szerelmes konyhalány segítségével némi ennivalót is szereztem. És a hajnal zordul szép, szürke vérvörös színjátéka már az országúton talált bennünket. A völgyből nyirkos hűvösség szállt fel, és a fákágai között felhőfoszlányok lógtak. Nem mentünk messzire, a városon túl gaztól felvert, elhagyott tanya maradványaira találtunk. Málló vakolatú, roskadozó csűrben húztuk meg magunkat, a tetőn nagy rések tátongtak, alattuk a földön bűzös tócsákban meggyűlt az esővíz. Rosár egész idő alatt komoly és szótlan maradt. Hallgatásában volt valami elutasító és megtörhetetlen, amely leszerelte izgatott kíváncsiságomat. A ládának száraz helyet kerestem egy sarokban. Rosár leült rá. Én néhány téglából és szalmából készítettem magamnak ülőhelyet. A lassan múló percek emésztő nyugtalansággá forrtak fel bennem. Mire várunk itt? Túl közel vagyunk a veszélyhez sem, hogy békésen üldögélhetnénk. A por folytogató és a rothadó szalma között undok bogarak nyüzsögnek. Egyél. Fordult hozzám Rosár, és felém nyújtotta a bőrzsákját, amelybe az ennivalót csomagoltuk. Ő maga nem nyúlt ételhez. Kivette ládájából csillagászati műszereit, könyveit, a tost, a papírt és a tollat, és egy térdére támasztott könyvön számításokba merült. Akkor már tudtam, mi az, amit csinál. Meghúzta a kört, tizenkét részre osztotta, berajzolta az állatöv tizenkét jelét, és felírt egy dátumot. Bizonyára útirányunkat és utunk kimenetelét számította ki a bolygók állásából, amelyeket szintén berajzolt a köregyes házaiba. Hűvös volt, vékony, szitáló eső erett meg, és halk suhogással verni a tócsák felszínét a csűr tetején át. A magasan fekvő ablaknyílás és a tető között rossz húzat sűvített. A komor borús fényben rosárarca is komornak, gondterhesnek tűnt. Alakjáról szorongás sugárzott belém. Úgy éreztem, nem bírom tovább mozdulatlanul az éber lidérc nyomást ebben a nyírkos, húzatos derengésben. Fel kell ugranom, szólnom, kiáltanom, kérdeznem kell. Egyszerre rosárpillantását éreztem magamon, valósággal úgy, mint egy érintést. Talán már régebben nézett, de csak akkor szólalt meg, amikor visszanéztem rá. Félsz? kérdezte különös hangon. Mitől félnék? Kérdeztem szívembe szúró rettegéssel, amely bizonytalanná tette hangomat. Nem felelt mindjárt, de továbbra is nézett. Szerettem volna eltakarni magamat pillantása elől. Reszketni kezdtem, és kiverd a verejték. Sajnállak, mondta azután rövid sóhajjal. Igaz részvéd zengett meg ebben a szóban. Nem segíthetek rajtad. Rettegésem egy gondolatban öltött testet hirtelen. Az én sorsomat nézte meg a csillagokban, magiszter. Kérdeztem elfulladva. A tiédet is. Meghalok. Egyszer. De mikor? Neki mélyen. Most? Erőszakosan? Ne, most még nem. Előbb félni fogsz. Sokáig félni fogsz. És megátkozod az életedet. Szabadulni akarsz tőle és az élet beléd kapaszkodik majd, mint egy harapó görcsben merevült szörnyeteg. Hiába menekülsz előle, hiába akarod megfojtani, eltompítani, lerázni, szívós lesz és eleven, égő és végtelen kínik fokozódó. Nem segíthetek rajtad, szegény fiam, te élni fogsz. Hangja tompán, halkan csenget, egész valomban eláradó boldogsággal dőltem hátra. Szavainak sötét tónusa elsiklott fülem mellett. Csak az életre vonatkozó ígéret csendült ki abból, amit mondott. Az elpusztíthatatlan élet szédítő perspektívája. Felhagyott sokszor elbírhatatlan megvetésével és zárkózottságával. Azt mondta, élni fogsz. Mi mást jelenthet ez, mint triszmegisztos anyagi eszenciává titkát, az Aurum Potabilét. Térdre borultam előtte, és homlokomat a bogaraktól nyüsgő szalmára hajtottam lába elé. Uram, uram! tört ki belőlem túláradó szívvel, könnyezve. Nem vagyok méltó a kincse, amelyel megajándékoz, de hozzáemelkedem, Isten engem úgy segéljen. Hűséges szolgája, tanítványa maradok egy örökké valóságon át. Kisimítom az utat a lába előtt. Magamra veszem terheit és gondjait. Minden veszély elé, amely fenyegeti, saját testemet vetem. Apámnak, bátyámnak, Krisztus után élő eszményemnek tekintem. A bűnnek csíráját is kipusztítom lelkemből. Nem hazudok, nem lopok többé. Azért, mert ön él. Azért, mert... Hallgass, szerencsétlen szívembe hidegség futott. Felegyenesedtem görnyedésemből, hogy arcába kémlejek, és leolvassam róla-e változásokat. De arca megint zárt fal volt előttem. A homály árnyékba vonta, árkokkal rajzolta tele, és ijesztően öreggé tette. Miért taszított el megint? Olyan kétségbeesés fogott el, hogy lélegzetem nehéz belső zakogástól zihált. Rosár hangja fakon tört elő a fél homályból. Érzések, mondta halkan, Sötét zűrzavar a szellemnapkeltéje nélkül. Ma emésztő sóvárgás, túláradó hűség, Holnap vak indulat, pusztító gyűlölet, halál. Nem értem, kiáltottam remegve, miért is értenéd? Elhajított kő vagy, anyag, amely anyagot rombol. Adonáj, visszaveszi általad a mulandóság kísértet várát. Hálás vagyok érte. Ámen. Felállt, kikémlelt a szűk ablakrésen. Nem sokára besötétedik, szerencsére borult az ég. Megtennél nekem valamit utoljára, fiam? kérdezte. Mindent, amit kíván még Amadeusz bár szállására. Ne félj, neked nem lesz bántódásod. A szabómester és a felesége biztosan a hatodik házban fecsegnek azóta, ha nem a kastélyba hívatták fel őket. A segédek pedig nem őrzik a tüzet olyankor, ha nincs, aki hajszolja a munkát. A nyomukat sem látod majd, észrevétlenül bejuthatsz a beteg szobába. De hát, ha Amadeusz bár már él, mondta egyszerűen. Egy levelet kell láthatnod neki. Csodálkoztam, miért állítja ilyen határozottan, Mi történik a városban, mikor velem együtt itt töltötte a napot. Rosár pergamenlapot vett elő, lassan gondolkozva sorokat rót rá, Majd megszárította, és vékony tekercségön gyölte össze. Hogy a tekercs szét ne ugorjon, ráhúzta nehéz, vertezüstből készült gyűrűjét, amelynek nagy, vörös rubin kövébe zártan ezüst főnix repült kiterjesztett szárnyal. Félelemmel és kíváncsisággal eltelve indultam veszedelmes utamra. Tudtam, ha elkapnak, nem szabadulok addig, míg rosár rejtek helyéhez el nem vezetem azokat, akik meg akarják találni őt. Az eszközöket jól ismertem, amelyekkel szóra lehet nyitni a legzártabb bajkat is. A posztózekém alá rejtett tekercs égette mellemet. Mikor Rosár átadta nekem, már tudtam, hogy amint lehet, el fogom olvasni. Ő is tudta, mégis rám bízta. Mindegy volt neki, elolvasom-e vagy nem. Ismert. Úgy szövegezte a levelet, hogy kíváncsi szemem lezárt szavak kemény héjába ütközött, amelyek feltöréséhez szellemem puha és gyenge volt még. Előre gondoltam rá, hogy nem mehetek be lakott helyre, ahol világosság van, ezért csomagomból előkapartam, és magammal vittem tűzszer számomat is. Az erdő szurok sötét, sűrű védelmében néhány gajat halmoztam száraz levelekre, és a meggyújtott tűz fényénél elolvastam rosár üzenetét. Annyiszor olvastam el tagoltan és erőlködve, hogy minden szavát kívülről megtanultam. Mégis úgy hatott rám, mint valami egzotikus szöveg. Néha egy-egy szó értelme felbukkant előttem, de a mondattal való összefüggésében megint elveszett. Különös módon, bár a zord környezet és a szokatlan helyzet is hozzájárult, belső izgalomtól torreszkedtem, amely újra és újra arra sarkalt, hogy elolvassam a makacsul ellenálló szavakat. Az, aki elmegy, üdvözli a visszaküldöttet aki barátja és társa volt az úton. Régen támadt ez a kötés, most feloldódik. A távozó minden tartozását kifizette, kivéve egyet, amelyet utoljára behajtanak rajta. A törvényben alázatosan megnyugodva, az egyetlen igazságban való feltámadás előtt néhány szót szól régi barátjához az, aki emberi nyelven ezután nem szól többé. Az életházának három kulcsa van. Ezért a három kulcsért küldték vissza sírjából a haldoklót. Két keze a kereséshez, a skorpió és a vízöntő. A házba be kell jutnia, hogy azok, akik keresik, meglássák ablakában a fényt. Az apokalipszis kémika megtörtént. A magból, amely koporsóba vettetett, az élet hármas gyümölcsének kell megteremnie. Egyik a mindenre emlékező, a másik a mindent megismerő, harmadik a mindent feloldó gyógyszert tartalmazza, s a három együtt az egyetlen nagy arkánum. Ez a tétel, az út és a magyarázat. Eduard Anselmus Rosár a szabó mindent úgy találtam, ahogy Rosár előre megmondta. Még zörgetnem sem kellett, az ajtót gondtalanul nyitva felejtették. A műhely üresen, sötéten hallgatott. Szívdobogva surrantam bár ajtajához, és félelemmel küzdve, hát ha kiterített halottként látom viszont. Benyitottam. Akit láttam, nem volt halott, és nem volt kísértet. Bár roskadozó asztalán ült kopott varjú köbenyében, hajlottan, sárgán, de elevenen. Mikor meglátott, arcán ilyet gyulladt Elém sietett. Járásában nyoma sem volt beteges fáradtságnak, Melle nem hörgött a tüdőbetegek szaggatott, nehéz légzésével. Ez a ruganyos fürge mozgás rázott meg lelkemélyéig. Ez hozta tapintható, szédítő közelségbe a csodát. Bár gondosan bereteszelte az ajtót, azután hozzám lépett, és megragadta mindkét vállamat. Újai, amelyeknek izmos szorítását alaposan megéreztem, tegnap még egy halára sebzett pók utolsó rángó csápjaiként kaparáztak a takarón. Hol van ő? Tört ki belőle súgva, nagy izgalommal. Biztonságban feleltem halkan. Keze lehanyatlott. Rettenetesen aggódtam érte mondta meg könnyebbülten. Olyan a város, mint a hangyaboly, amelynek közepében mézet cseppentettek. A gróf már kétszer itt járt, személyesen. előtt félholtan sem volt kíváncsi rám, most meg is tapogatott. Arcán megjelent gúnyos, okos mosolya. Őjének tettettem magamat, azt mondtam, érpattant meg a torkomban, attól hánytam vért. Pedig a tüdőm volt. Hans, tudod, Darabokban szakadt ki, fekete, sűrű csomókban a piros vér között. Éreztem. Hangja lázasan remegett, majd lehalkult. Mondd meg Rosárnak, hogy a gróf tőlem nem tudott meg semmit. Ki akart vallatni, kaptam-e valami orvosságot. Letagadtam. A mendemondák elülnek majd, addig jobb, ha nem mutatkozik ezen a környéken. Dölt belőle a szó. Mondd meg neki, Hans, mennyire fáj nekem, hogy meg kell fosztanom magamat attól, hogy lássam, de még csak keresni sem merem a találkozást vele. Inkább az én új életem veszzen el, mint sem bajba döntsem őt, akinek köszönhetem. Majd. Mindenre számot tartok, amit ígért. Mondd meg neki, hogy nem csak élővé, hanem más emberré tett. Vak éjjide nevérként repdeső lelkem meghalt, és fehér, szabad, fényfelé szálló madárnak támadott fel. Mondd meg neki, hogy gondolkodásom alá olyan fundamentumot adott, amelyre pusztulhatatlan épületet fogok emelni. Szavai idegen, valószínűtlen papíros tételek voltak eddig, de most élő aranyban nyertek nem. bennem. Mondd meg Rosárnak, hogy hiszek, és tudni fogok. Sovány kis arca könnyekben úszott. Elragadtatásának tüze az én gyúlékony lelkembe is átcsapott. Vele sírtam remektem újjongtam a megélt csoda hatása alatt. Keblemből elővontam a pergament, bár mohó kézzel kapott utána. A gyűrűt, amely összefogta, áhítattal nézte a gyertyavéghez közel hajolva, aztán újjára húzta. A fény betegerővel lobogni kezdett, majd kihunyt. Sötét éj helyett már piszkos szürke borús hajnalosont a szobába. Sietnem nem kellett. Bár új gyertyát kotort elő valahonnan az ágya alól, búcsút vettem tőle, már alig figyelt rám, a levélbe mélyedt. Késő délelőtt érkeztem meg a csűrhöz, teljesen kimerülten. Már csak nem elértem a város határát, mikor néhány Sebaldus részegdiák felismertés utána merett. Vadfutással próbáltam kitérni a veszélyes, hangos örömri valgás elől. De a fickók utánam botladoztak, s egy közülük kis utalért. A sűrűsödő erdő egyik ködrében rejtőztem el, míg elcsörtettek mellettem, és nyomomat vesztették. Rosár türelmesen várt rám, hála és boldogság öntött el, mikor megláttam vékony, szelíd és annyira különleges alakját. Megint öregnek tűnt előttem, törődöttnek, komolynak. De akkor most földön túli, ezüstös békességbe vonta. A felsőbbrendű ember, a bölcsaksága volt ez. Lehet, hogy a teljes bizonyosság színezte át látásomat, De ott, abban a mocskos csűrben, Lefoszlott róla minden emberi fortéi, Gyarlóság, hétköznapi állarc. A mágus volt ő, az isteni tudomány mivelője, A nagy magisztérium birtokosa. Elismételtem előtte Amadeusz bár szavait, s az emlékezés újra felidézte belső lázamat, könnyeimet. Az ő arca mozdulatlan, komoly maradt. Sírás, rajongás, láz, ahogy a mérleg felbillen, úgy le is zuhan, és halált egyensúlyoz, mondta csendesen. Agyamat megfeszítve figyeltem rá, és nem értettem. Amadeusz bár is csak akkor értette meg önt magiszter, mikor meggyógyította őt, mondtam ravaszul. Amadeusz bár saját maga orvosa volt. Én csak felébresztettem benne ezt az orvost. Ha bennem is felébreszteni, ahogy ígérte, súgtam remegve. Én nem ígértem neked semmit. Te ígértél magadnak, szegény fiam. De hiszen azt mondta, élni fogok, Kiáltottam megdöbbenve. Mi mást jelenthetett ez, mint egészen mást jelent, mondta Szilárdan. Nem, ne mondja ezt, rimánkodtam. Ha ön akarja, önnek hatalmában áll. Tudom, láttam, láttam a holtat megelevenedni. Uram, Krisztusra kérem, én nem akarok meghalni. Nekem annyi élnivalom van. Olyan kevés volt, amit megismertem. Olyan kevés ez a pár esztendő. Az egész földet be kell járnom még. Tanulni szeretnék, olvasni és tapasztalni. Követni az elültetett mag fává növekedését. Követni, mivé lesz az ember. Tudni és érezni közben, hogy én vagyok. Én, Hans Burgner, az önszolgálja, Meg nem szűnő öntudattal. Én! Miért bűn ez a kívánság? Isten! Krisztus, a szentek és a próféták, a mágusok és a varázslók nem örök életűek -e? Te is örök életű vagy. De nem úgy, nem úgy. Az csupa köd, megfoghatatlanság, Állom és szédület. Vannak az erdőben fák, amelyek öregebbek, mint a legöregebb ember. Ön generációk születését és pusztulását élte át. A csillagok már akkor lenéztek a földre, mikor a föld puszta és néma volt. Én a fák, a csillagok szemével akarok nézni, az ön szemével magiszter. Nincs más gondolatom, nincs más imádságom. Élni, élni, könyörüljön rajtam. Lába elé csúztam, térdét átkulcsoltam, arcom lángolt, ajkam remegett az őrjöngő kívánkozástól. Akaratom és erőszakos várgásom olyan heves volt, hogy magával sodort volna minden tömegembert, de rosárt nem ingatta meg. Üvös szemek két kékes-zöld jégkristályként nézett le láva háborgásomra. Gyermek vagy, aki felnőttől csillagot követel az égről. Hogyan olcsam el az esztelentűzet benned? Életet adjon! Azt egyedül te magad szerezhetsz. Én legfeljebb tetszhalottá tehetnélek, aki befalazott kriptában ébred életre. Imádkozz hogy soha meg ne tud, mit mondtam ezzel. Ezek csak szavak, magiszter, törtem ki önuralmamat vesztve. Amadeusz bárnak nem szavakat juttatott, ő vajon mivel érdemelte meg a szent italt, amely holdból élővé tette egyetlen éjszaka alatt. Rosár csügget mozdulatot tett. Vakkal vitázok színekről. Mit tegyek veled? Életről beszélsz? És a halált érted alatta. Örökké valóságot követelsz tőlem, és minden gondolatod a föld sarában vánszorog. Érts meg, Hans. Az emberek, akik a mulandóság farsangján összeakadnak egymással, maskarát viselnek, és az álarc alatt sokszor nem ismernek rá saját testvérükre sem. Aki azonban tudja, hogy legjobb barátja, rokona, Szellemének kedves, régóta nélkülözött társa, az, akivel egy idegentest, rövid időre felöltött jelmezében találkozott, nem törődik a külsőséggel, és csak a lényeget, az ősi valóságot szolgálja a másikban. Úgy érti, hogy Amedeusz bár önnek ilyen rokona volt? Igen. Azért gyógyította meg őt. Nem gyógyíthattam volna meg, ha szelleme nincs készen a gyógyulásra. Ugyanez a gyógyszer más valakiben méreggé vált volna. És ha én kérem rá, az én felelősségemre... Ez csak az én felelősségem lehet, Hans. Nem akar megérteni. Ön nem lehet ennyire kegyetlen. Nem tudok így tovább élni, nem tudok. Halára ítélt vagyok, és minden pillanatban értem jöhetnek a hóhérok. Időre van szükségem, hosszú, végtelenül hosszú időre, hogy megtanuljam az életet és beletörődjem az elmúlásba. Mit tudja ön, aki évszázadok passzióiba fárad bele, milyen félelmetes, lázító és megalázó büntet Értelmes égő képzeletű embereket férgektől nyüzgő sírokba lökni. Ön könnyen beszél és könnyen megtagad, de én nem tágítok. Az én vágyam, könyörgésem, követelésem, igen, Eszeveszett örjöngő követelésem át kell, hogy törje önző vagy pusztuljak el inkább most. Végezzem velem, mert nem alkuszom. Nem tengődöm tovább leöletésére váró bárgyú háziállatként. Mindent akarok, vagy semmit. Remektem az indulattól és kétségbeeséstől. Tehetetlenségem egyre fokozódó dühöt gyújtott bennem rosár elémtornyosuló test barikádja iránt amely elválasztott rögeszmés célomtól. Csak egy mozdulatába, egy ellágyulásába kerülne magiszter. Súgtam folytottan, és közelebb nyomultam hozzá. Kezem térdéről a vállára csúszott, görcsös markolással. Amit megtagadt tőlem, itt van a testén, tudom. Ide kell adnia, csak egy keveset belőle. Kezemet nyugodt szorítással levette válláról. Nincs mit adnom neked, mondta szilárdan. Nyugodt hangja, szinte eszelőssétett, hangom reketrikácsolássá változott. Ó, látom már! Látom már, kivel kerültem össze, én szerencsétlen. Inkább egy kődarabnak rimánkodnék, mint egy lelkehagyott üres emberhéjnak. A kő megmozdulna, a kő áttüzesedne, és velem sírna a szánalomtól. De ön, ön szívtelen ördög lája, ön... Szeme megállított hirtelen. Két könycsepp futott le belőle. Miért sír? jajdultam fel. Nekem kellene sírnom. Téged síratlak, mondta halkan. Föltérdeltem, arcomat közelemeltem arcához, szemtől szembe, mintha pillantásommal akartam volna kiválni belőle kívánságom teljesítését. Ide adja? kérdeztem súgva, folytottan, szörnyű belső feszültségtől kihagyó lélegzettel. Soha, amíg én élek, nem kapod meg. Mondta indulat nélkül, de fellebbezhetetlen, végső ítéletkép. Összecsuklottam, mintha leütöttek volna. Minden erő és akarat elhagyott hirtelen. Ott feküdtem a salmán, kiszikkadt aggyal, mozdulásra képtelenül. Az egyenlőtlen harc rosárral halálosan kimerített. Elhasználtam minden érvemet, és vesztes maradtam. Nyugodt, kőszikla lénye, rendíthetetlen erődítésként mered lerám. Játékfegyvereim törötten hevertek lábánál. Kábulságom észrevétlenül mély álommá változott. Két álmatlan éjszaka, hosszú gyaloglások és emésztő izgalmak voltak mögöttem, aludnom kellett. Mikor felébredtem, nem tudtam, hol vagyok. A csűr lyukas tetején át már szürkülő ég nézett be hozzám a piszkos, folytó bizonytalanságba. Szemem még álomittasan tétován kutatta végig a sivár környezetet, és megpihent egy sötét, mozdulatlan tömegen a sarokban. Akkor nyilalt testembe és vakított értelmembe mindaz, ami történt. A sarokban rosár aludt, sötét köpenyébe burkolódzva. Gépiesen arra gondoltam, biztosan az éjszakát akarta megvárni, hogy a bújtató feketeségben tovább mehessünk. Néztem testének mozdulatlan körvonalait. Néztem ezt a szalma közt tehetetlenül fekvő testet, amely nem volt egyéb vérrel töltött, törékeny edénynél, s amely mégis olyan leküzdhetetlenül tudott akarni ellenem. Nevetségesnek, dühítőnek tűnt, mennyire hatalmamban volt ez a puha, sebezhető tilalomfa, amelyet csak láthatatlan erők, vagy talán a bennem lévő babona védelmeztek attól, hogy mert, mert mi akadályozhat meg abban, hogy elvegyem tőle azt, amit szépszerivel nem akar ideadni. Nála van, testére rejtve hordja valahol, egy percre sem válik meg tőle. Akkor is nála volt, mikor bárnak adott belőle. Tehát itt van, alig karhos nyira tőlem. És én itt ülök az üdvösség előtt, nyomorultan, fogcsikorgatva, tehetetlenül. Egy neki lendülés kellene csak. Rosár. Öreg kiszik a a sarokban. Testéből kihűlt az életkedv. Semmi ereje nincs. Ha vékony a bezárul, Eltűnik a varázslat, amelyet szavakkal űz, És nem marad más belőle, mint egy sovány, kegyetlen akkastján. Közelebb csóztam hozzá, talán az övébe rejti, vagy a mellére. Reszkedő kezem már a testén tapogatódzott, rögeszmétől megszállottan. Nem mozdult. Melle fölé hajoltam, hogy óvatosan szétnyissam az ingét, Hirtelen rémület szúrt belém. Rosár szemet tágra nyíltan, Rebben és nélkül nézett a szemembe. Ébrem volt egész idő alatt. Csupa verejték lettem, Visszahúzódtam tőle. Kezem tapogatva támaszt keresett a földön, És kikötött egy nyírkos tégladarabon. Anélkül, hogy agyam tudatos parancsot adott volna rá, Megmarkoltam a téglát, És teljes erőmből, a két tágra nyílt szem közé vele. Arcomba sűrű, meleg nedvesség fröccsent. Egy percel előbb még nem sejtettem, mit fogok tenni, És mikor elkövettem, nem volt világos előttem, Hogy ez a szörnyű mozdulat mit jelent. Csak azt éreztem, el kell oltanom a két merev fénypontot, Amely két démonként őrzi a kaput. Meg kell szüntetnem az ellenállást. Ki kell tépnem rosár konok, Makacsul ellenszegülő testéből Saját életemet. A mellén találtam meg a szelencét, Bőrzacskóba varva. Magamhoz vettem. Agyam a tény kihagyásával Pontosan ravaszul dolgozott. Összeszedtem csomagjaimat. Gondosan ügyeltem rá, Hogy semmit ne vegyek holmiából, Aranyait is érintetlenül hagytam. A már teljesen eluralkodó borús sötétség kedvezett menekülésemnek. Tudtam, ruhát kell váltanom, vizet kell szereznem valahol, még mielőtt ember szem elé kerülök. Egy csendesen alvó falu útjánál sikerült megmosakodnom. Levetett, véres ruháimat elástam útközben egy fa alá.